Good greener than the BN Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like just as if we wasn't Mississippi when left, the movie shows the future wasn't bright but came the dawn the show good horn and i don't wanna say good night say good father good morning rainbows, rainbows are shining through good morning good morning bonjour Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mm -hmm. <coughs> Mirumgjesi. Hmm. <coughs> Mirësinë ardhur kryenimëngjesi edhe për ditën e sotme Blendi këtu bashkë me Altinën Olten dhe Andorin duke pritur edhe njërin. Por atë nisur një tjetër program, aqtë premte do t'ua kujtojë që në fillim se është E premtja premt kur muzikën e zhjith në ju Në Club FM në 100.4 Kështë që mundërgoni mesashe të uaj ja, Shumë shpejt e filojmë që tani Në 06 29 20 70 22 06 29 20 70 22 Por që gjithi ju me që do në të gjoni muzikën Të uajt preferuar mundë të përëmë kërkesën time Muzikore i pari pa um, Nuk është ja, dhe në si e tjesh, që i këngajnë e të vjetë e para Në të të të gjithë Do a gjithë të theme hmm. uh, Dua të të gjohi nga One Republic Këngën I lived, I lived. Po, okay. të lutem. At e dua. Ehm, um, shumë kanë bukurësi, kështu që është e bukur vërtet. Do vendoset të para. Jo, jo, jo, jo të para anfare, mos e bër të para anfare. Bëre nga ora 7:15, diçka e tillë. Okej, okay, okej. Okay. Lëm lëm pak rradh për ti. Uh, dhe o, ta... jo, ehm, dua të them se është ftohtë për jashtë, a? Të mirësisht. Është ftohtë, kështu që kur ti vishni fëmijën, megjithëse shkolla mbyll, apo kanë sot? Po duket se ka edhe sot. Holta ka idë me këtë dhjetorit. Dhjetorit arsimore në rresht, po. Ora 3. Unë e di që kanë ve sod. Okej. Okay. Ja vatia tjetër shfush. Unë e di që kanë ve sod. I bën një këso. Është shumë zgjuar, sepse zgjidh. Ëndërton në mënyrë të tillë që thotë, un unë tjil, dhe, nuk e di, unë nuk e di. Ata thonë, "Ah, nuk po kjo, më s'e di, nëse pas nesër po doli e kundërshtarë." Por ta ti të shfaqësor. Gjithmonë shfaq po ti sigurt do bësh kandidatë për deputetë që kryetari i Bashkanisë që ke gënjur ndonjëherë, a ku do të thënë çfarë. Nëse Gjithës kjojta, e ndërguar dole. Testin e dekriminalizimit parlamentit e kalon, nuk është se keno një gjëshet, ja. si e marë me trafik, s'ke rraur njëri, ja, ja. ku t'i gjënë të një, në një në nëkshu s'ke. Së kam jo në përveç të gjithë të thesarë, për të gjithë e që farë, do, klipët nga dhjaën. Po mirë, okej. Okay. Atejre, nisim, miqtashur, kryuin e mqesi dhe dhe për ditë nësot, me jeni me valet e klap FM në 104, edhe në ekranin e klap të vëzë, do ditë me ju me nga ora 7-9-10, sot muzikën e si në ju, bërni kërkesat në 069-2722. Ora, 7-2 minuta. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do This shit, that ice cold Michelle fights for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpieces Stylin', violin Livin' it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot I am Call the police and the fireman I'm too hot I am Make a I dragon run a retirement Hallelujah, Woo. girl, set your hallelujah, Woo. girl, set your hallelujah, Woo. cause Uptown Funk gonna give it to you, Woo. cause Uptown Funk gonna give it to you. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Oh, you got the feeling that I know is real. Real. Real. Ku dëgjoni këtë këngë në Radio FM, Klubi Femgjet, Klubit të Mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. gisorës 7 dhe 10 në krypinë e mëngjesit në Club Fem në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1187, Paulos Kolari u shpall papë me emrin Clementi III. Në vitin 1842, Pavarsia e Hawaii u unioh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1922 24 vjeçaria Teresa Wag u dënua për bigami në Angli. Në 50 ajo ishte martuar me 62 burra. Në vitin 1941, Adolf Hitler shkarkon generalin Walter von Brauchitsch dhe merr komandën ushtarake. Në vitin 1950, generali Dwight D. Eisenhower u emërua komandant i lartë i forcave ushtarake të NATO-s. Në vitin 1960, Frank Sinatra regjistroj këngët me titull Ringo Ding Ding dhe Let's Fall In Love. Në vitin 1972, Apollo 7-10, mision i gjasht dhe i fundit i Apollo-s u këthyë si pasplanit në tokë. Në vitin 1980, një bur i veshur si babajgjushe i vititëri, grabit i një bank në Kaliforni. Pak dit më vonë, policia arrestoj një bur trup mafë 50 vjeqar me një ses plot me para e nde i veshur si babajgjushe. Në vitin 1984, Britania dhe Kina nënshkruan një marrëveshje për të kthyer Hong Kongun në sovranitetin kinez në një korrik të vitit 1997. Në vitin 1996, Suedia antarsohet në Schengen. Në vitin 1997, filmi Titanic u shfaq për herë të parë në kinematat amerikane. Në vitin 2009, u liberalizuan vizat për Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Malin e Zi. This is Club FM 100.4 Mirësiguni ardë duke ju bënë mëjesit me dashur, ju përshëndesim jure Amit Fantastic. Unë jam blendi këtu bashkë me Altinin Oulten. Good morning. Mirëemqjesi. Okej. Okay, ehm um, tani po dëgjoj, po faleminderit. Uh, ah, uh, po shkoj pak kë, po shkoj pak kë, ha? Huh? Më shkaji bën dot afrosh pak. Dëgjom. Uh, ehm Santa në uh, Glasgow të uh, është qocis ka hapur në statujën e dukës Wellingtonit. Edhe që aty ka bërë që policia të vinë. Faleminderit. Edhe ta ul me një ndosha ky është është ku diu ndosha veçanë ideur por shdanjë që policia anta ta, ta marri në furgon e ta çoi në rajon Santa 51 vjeçar pasi refuzonte që të zbriste nga statuja nga monumenti mbi kal i dukës së Wellingtonit që është një figurë shumë e nderuar aty në Skoci në atë që quhet Sheshi Royal Exchange policia ka bër me dije që Santa 51 vjeçar është gjobitur Për aktin që ka bërë Dhe gjithashtu ka dashu që të saktësoj që 51 vjeçari nuk është Santa Claus i vërtet është një Santa Claus tjetër Irem Irem, sigurisht, nuk është Santa Claus i vërtet Tëtë të policia mos u bënë i me rakë Santa Claus i në datën 25 do të vjoj të vij Por kësanta Me ndimën e policis dhe zjashfiksve U zbritë më në fund me një parë shkall Dhe nuk dhjetë që si kështë arritur typte Ma i kalit të duke se Wellingtonit uh, Asaj njësoj sikur ty përshtyi mbi kalin e Skënderbeut. Kam përshtimin edhe statuja ka tingëllën masiv pak a shumë. Kështu që 196. Edhe përshëndetje, përshëndetje me dorë gjith fëmijët që kalon atje, bashkë me fëmijët dhe trupat e policisë etj. etj. Po do të kët pasum ndonjërin që e dimuar, që ka ndihmuar mendoj. Qi ka ndihmuar që të hyj? Se s'ka pas nga tipi. Se nga bishti kalit, pra ndosha, Dhej... ose, ka nga lartë, i kalit prap është e vështirë. Ndoshta, ose ndoshta ka zbritur nga gardhu ndonjëri. Ossa. Çes ti santash? Cftu, okay, kështu që kujdes se policia të arreston, nëse hipën mbi kalin e monumentit. Sa anta arresto? Ktu mund ta bëj tek Te Skënderbeu, si thotë njerëzit. Jo, sigurt. Unë zgjoj. Sepse këtu është vend i lir. Nuk është si në Skoci. Santa, ç'është, um, ose Santa na thash Santa. Santa domani kë është corazone spinato, duhet sepse koha është ftohtë miq dashur, sot në mëngjes, kështu që ta ngrojm pak me muzik latine. Kështate 3 minutët minuta sot në kërëve në mëgjesit, tani, ollëta do të nga japë edhe se qëfar ka përndodur me motin, bas pak minutash. in B and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Mirë se vini audiencë të dashur, përshëndesim dhe jurojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu me bashkimin Altinin, Olden e Lauren. Sopi jeri mungon. ë uh, Jeri është me temperaturë, por uh, do ta kemi këtu. Së shpejti më ne shpresoj deri të uh, hënën e asaj që do të jetë edhe Um, e maraton. maratona. E maratona e dytë e klubit, ne do të mblidhemi këtu të, të hënon miq për të për të dhuruar lodra, libra dhe rroba për fëmijët e Shqipërisë si që kanë më shumë nevojë ngatër. Ësht maratona e dytë të parën e bëm 1 vit më parë dhe në këtë maraton ne do të qëndrojm 28 orë në transmetim të drejtpërdrejt. Do qëndrojm pikërisht këtu në studio, nuk do të largohemi për për asnjë çast dhe do të ndoshta pranoj një çast Në këtë para syrit, do të kemi 5 minuta se do të kapim ndonjë sanduiç gjikundi apo ja, kujtun se çfarë, por përgjithsisht do të jemi këtu dhe do të bëjmë 28 orë transmetim të drejtë për drejtë live, është programi më i gjatë në historinë e radios shqiptare. Më i gjatë, në fakt është 27 orë që kemi bërë 10, po ne. Ky do jetë më i gjatë, sepse do bëhet 28 orë. Më i gjatë i gjatë. Po, Dërkohë që ne ju sfidojmë juve në këtë kohë që të vini këtu bashkë me të gjitha ato durata që mund të keni bërganti për fëmijët e Shqipëris që ka nevoj. Emrejonit të lezojt të shka nga gazeta Shqipë që kisha sot, ka të bëjme të shka një event që ka ndodur nga Save the Children, nga 124.000 fëmijët të varfër në Shqipëri përfitojnë 85.000, një ndim të vogëllë ekonomike që sigurisht nuk është e mjaftuashme, Për asë njërën nga familjet, por i bje që pjesa tjetër, do tëtë 15.000 këtë e dhe 124.000 për të bëjë, mm, i bje 59.000 mm -hmm. fëmi të tjerë nuk përfitojnë, nuk përfitojnë, nuk 85 përfitojnë, 85.000 uh, përfitojnë, ndërkoj që uh, 59.000 fëmi të tjerë nuk përfitojnë, do tëtë. Shërbimet e kujtësit social për fëmijët janë shumë të kufizuara në vendin tonë, do të tëtë, Gazetar Shqipësot, është gazetarja Shpresa Mezini që ka shkuet të rrëtë të të të të të, numërojnë vetëm 14 cendra publike të shërbime ve sociale që përfitohin shërbime për rrëtë 510 fmi. Kapacitet i këture cendrave është jashtë zakonisht të kufizuar. Numëri përgjithësërmi fmive që marin shërbime është më pak se 3% e fmive me lojet të ndryshme afsish të kufizuara. Vetëm 3%. Tanim. Smesh. Për e të gjithë ka në lidi me shpenzimet Me mirëqenjen me qëra si këto Në raport analizohen Raport i është nga Save the Chill pra, Organizata ndërkomtare E kujtesit për fëmijet Në raport analizohen 4 shtyllat kryesore Të planit komtar të veprimit për fëmijet 2012-2015 Kum problematiku konsiderohet Sektori mbrojtjes sociale për fëmijet I cili në pjesën më të madhe Trasteve ofrohet në përmijet në dimës ekonomike Tani shpenzimet Shpenzimet e buxhetit të shtetit, buxhetit që ne të gjithë formojm duke duke derdhur taksa etj etj. Et. Shpenzimet për ndihmën sociale janë mjaft të ulta, më pak se 1% e prodhimit brendshëm bruto. Domethënë, çfarë kujdesimi për fëmijët që kanë nevojë? Më pak se 1%. Imagjinoni një shtëpi, ha, ku babai, mamaja dy vëlezë që duon punojnë, punojnë dhe çfarë shpenzohet për fëmijët në këtë shtëpi është më pak se 1%. Se 1% përshin, më pak se 1%. Po thonë se nuk kanë nevojë, po. Ka qenë 1.4% në 2012-ën e prodhimit brendshëm bruto. Dhe çuditërisht. Por është ulur, tani që jemi, si uh, thua, që, që kemi më shumë nevojë. I bie, po, po sepse është rritur varfëria, ë uh, dhe kjo shënohet pak më vonë, por që nga një çevorit e dyshëm në një çevorit të majtë dhe ulën shpenzimet për uh, për uh, shtresat që kanë nevojë është këtu mm -hmm. si thua shekse pak përmbys. ë uh, pra nga 1.4% e prodhimit brendshëm bruto në 2018 dhe ka qenë e projektuar, është e proektuar për të mbetur në këto nivele. Mm -hmm. plani për plani kombëtar për familjes që bëqën 2012-ën, por është projektuar që të mbështetë në këto nivele deri në vitin 2017. Për të mos ngrihet deri tek 1%, do të jetë më pak pa, se 1% si, që do të shpenzojmë për fëmijët. Ka mbështymin që është edhe kjo ideja që e sakrificave, kush i mbieton, do të thotë që ia vlen. Darwinizëm thotë. Ë, përfitimet e ndërmjetme sociale kanë rënë ndjeshëm në 2013-ën, në krahasim me vitet e mëparshme, pavarësisht nga një ritje në normat e varfërisë pas ngadalcimit ekonomik viteve të fundit. Po lexoj tani herë që ta kuptoni. Përfitimet e ndihme sociale Kanë rënë në ndjeshëm Në 2013 Në krasime vitet e më pashme Pavarësisht nga një rritje Në normat e varfëris Pas nga dalsimit ekonomik të viteve të fundit Tani nga dalsimit ekonomik i prek gjitë Se kriza është përgjit Por kë prek më shumë, të varfërit i prek më shumë bëdhe, nëse, nëse pronarit të palateve Apo importuesit të pjeve Freskuese Kjo i prek diçka atje në ai nuk e kupton, një të në përditshme, nuk e kupton në llojin e makinës si që do blej, në udhimet që si do bëj, në ku ti mund tani uh, orat e luksit si apo gjërat e tilla. Po mund ta kuptojim llogarinë bankare se nuk ka deri në tavan lek, po ka vetë një vend, do të thonë që të fusësh në një libër, shumë midis tavanit edhe edhe edhe shokës lekve dhe kjo është rënia ekonomike për atë që ka, por për atë që s'ka, për të varfrin, kriza ekonomike do të thonë që ka bukë në pjatë apo s'ka bukë në pjatë. Nosa ka pialla apo s'ka pialla fare se bukun mund ta hajën dor. Kjo është ide. Kjo është. I bie dësh të drejtë. Ai që është i varfër e vuan krizën ekonomike më shumë, ai që është i pasur, i pasur do ta ndjejë në buxhetin e vet, por jo në jetën e luksit që bën, jo në pelichet që i bën gruan sa po ato ku ti johon ato ato shtrenjtë. Takat e, e, e, e, e bijzutë këto gjërat e bukura, po. Por por por por, por, por, por, por, por lezoi të një herë se te thotë Save the soft. Children nuk e themun. Përfitimet e ndërm të sociale kanë rënë ndjeshëm në 2013 në krahasim me vitet e mëparshme, pavarësisht nga një rritje në normat e varfërisë pas nga nga dalësimi i ekonomik të viteve të fundit. Është mësuar. Dhe më neve, ato që që kanë më shumë nevojë, po e trajtojmë me më pak kujdes sesa në 2012, po e krahasojmë me me me një çeveri që u u përzojmë 1 milion shuplaka, e keni parasysh? Për këtë arsye, ëh. Po puta po ka asume me qeverinë e përsën me 1 milion shuplaka, tani kemi kemi bër pak më keq. Sot sot nuk e them mund këtë. Save the children. E them save, the, save children. the children. Ktheim pasfaqën kryeminë e mëngjesit ora 7:29 minuta. Kjo është I lived nga One Republic, Mitch, ju përshëndesin. Open you take that jump. You don't feel the fall.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 they all line up, mm -hmm. and when that sun goes down, hope you raise your cup, oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain, but until my moment comes, I'll say, sta de 33 tani në klubin e mësjesit miqëmi. Altinin, Oltën dhe Lorin, jeri ti urojmë të shkuar ato të premte. Ëm, um, atëherë, jemi ganti për anagramën e ditës së sotme dhe do të vi nga një qytet, na vjen nga një qytet i ari italian. Pa, oh, po, po, po, po. Ëm, ju të koso të të shënisë me të kuq që të të shënis me të gjelbërt, se duat bëj pak si më si muri italian po. Anagrama. Nel club dei mignesi. Ci detari giuete Romano. Mhm. Mm romano Finizzi. Oh. oh. Romano Finizzi. Quando se giuete Finizzi? Super, super è vështirë. Romano Finizzi. Jo. Super anagrama. Provedi. Romano Finizzi è qui è. Nierì dove sei? Di dietro alta vetta. Nierì non c'è. È andata via. <laughs> ok, Romano Finizi 069 2070 222 069 2070 222 che è sost anagrama per ditene sot me këtu në klubin e mëngjesit Romano Finizi. Mm. Sa vësht. R O M A N-o-f-i-n-i-c-i Romano Finici Ma daj, Blendi Ma daj tu Po, ku e gjeta? Ku e gjeta? Ku e gjeta? Ku e gjeta? Ta ma, me kurdoja të dilja, me të reqim pra pë brenda Romano Finici Ha? Êshtë një anagram, është një fjallë shqipe Me qëra fjalla E hasim shpesh? Apo? E hasim shpesh, po, e hasim shpesh E përdorim... E... Dëndur, do thoja Që që 0619 2070 222 22 0619 2070 222 është nëmën i telefonin për gjithë juve që dooni Të tërgoni së mësët tuaja Për zgjidu në anagramën e ditës ësotnë oh, Nëse vendosë një gërë Nëse vendosë një gërë Romano Finici Bëtë një me fjallë njër. me kuptime 0619 2070 222 22 Okej okay. Oke. Okay. Mirë, nuk po e zgjasim. Çfarë do fitojnë njerëzit? 1 një orë nga Premium WhatsApp. Ah, edhe për 1 orë nga Bravo, Premium uh, WhatsApp. Uh, Bravo, Irri. <laughs> Besoj se Irria ka gjetur nga krevati. <laughs> Roma non finiti. Le ta shikojmë. Në qoftë se e ka gjetur, le t'na dërgojë një SMS. Për ndruj, ha. Sa ke gjetur? Se galle tour. Atëra, um, më që jemi këtu, më që filluam me lojrat e lodra dhe të tjerë e tjerë e tjerë. Un po mendoj që uh, të bëjmë tani edhe një pyetje. Nga lajmet. Nga lajmet, po është një pyetje më i dashur nga ajo rubrikë që ne e quajmë Prit Prit se e di, është diçka që ka ndodhur. Mhm. Mm mhm. Mm Atëra, jepi. Ka një lajm të mirë. Për të gjithë ata Jo për të farë frit, e Shqipëris, jo për fëmijët Për ata nuk kemi lajme Për ata, sepse duen pare Që ta, ta shfridzosh këta Një gjenë e mirë Që ka do me qëta ta, është pozitire Positivitet ish kë Që ta një etutje mm -hmm. Kur merë një viz Në ambasadën Amerikane pa. Kur merë një viz Në ambasadën Amerikane Bash me vizën merë dhe një gjeldeti pa. Jo, më valjë, dhe se nga të rovë Visa vlenë Për kaqë vjetë, nuk është me një vizë përshemë një mëjore, 2 mm -hmm. mëjore, 6 mëjore, e këtë unë se shfarë me një hyrje, si shkanë qënë për para, se i bje që tjetë me shumë hyrje, por sepse viza tani e tutje, nëse merë vizën Amerikane, viza zjatë automatikisht kaqë vjetë, pra mund përdoret për kaqë vjetë. Oh, Sa vjetë është letësirës. për e dhe? Qëtë për letësirë është? 069-2722, kjo është nga prit-prit I pari do të fitoj një durat A të nishë këmë të këmë muzika Tiziano Ferro do të vi Senë sa s'ka pare maj pju Juve mund kërkoni muziken që doni mi shdashur Në 069 207 222 22, 069 207 222 22. Shkrua në në në në i Në në në i Ok Ok e ki jasai fa që la mia rabbia invece si rafreddi casomai sai, sai, sai, sai che pensere ad un male che non ci feriska mai pensere a una scusa che non ti deluda ma preferisko i fatti alle parole anche se poi preferisko me Vinta come noi io correre a salvarti a dirti che così non posso voi correvo e stavbi fermo tu ti perci mai non scappi Misë të keni ardhën, krybin e mqesit, miqtashur, 7.1 minuta të të një në këto të qasëtë në KLAB FM në 114, për edhe kutë do, sigurisht, ojtë oh. altutem në fund të këti segmentit, le të bëjmë pak edhe parashkimin e mondit, në atërgohet se sa është temperatura jashtani, është fëtot për jashtha, kështu që duhet të njëshë një pak. Miqtashur, më pari të shkëm të kjo histori që vjen nga Buenos Aires, në... Argentin da, ku ku një kops zoologjik, kopsi zoologjik Luian, rrezikon të mbyllet pas protestave të ambientalistëve dhe shoqatave në mbrojtje të të drejtave të kafshëve pasi uh, këta njerëzit në kopsin zoologjik të Luianit kanë vendosur që të drogojnë Luanin, mirë që oh, turistët të vinë oh, okay. edhe të bëjnë foto me Luanin e droguar. Luani uh, situash me këta sedativët e uh, fuqishëm nuk është më në gjendje as ka dëshirën, por ndoshta është edhe ndjetë aq mirë sa që Êh, është në qendër të shtatë as nuk i ha dasi njëri as të bëj si egërsir do të thon ë dhe përse qëng po për për një shum rreth 40 dollar amerikan oh. nga sa shkon ajo ja shikova edhe për kødëlet kështu se nuk i ka e ka kod këto ja dëgjoj ai mësin bankokun ë Turistët mund të hyjnë në kafazin e luanit dhe të bëjnë me të foto të gjithë farllojshmend, kënaqen goca të çuna edhe pse normalisht do të kishin frikë dhe tmerr të rinin pranë bishës. Kësaj rande nën efektin e drogës në Lujan në Buenos Aires mund të fotografojnë si trimë. Ksu, por Ksu, uh, si për 25 fash? pound të bësh një fotografi me luanin. Tani më thotë uh, shtypi, ekziston një mundësi që Komps Zoologjik të gjendet përballë sanksioneve shumë të rënda ose të mbyllet pasi në Argjentinë është ndaluar me ligj kontakti mes njerëzve dhe kafshëve të egra. Tani është ndaluar me ligj. Të hidhë një luan për shkak se je duke vrapuar në pyll, të hidhet një luan, dënoheshi për këtë? Po si t'ja bësh? Avaluarmi. Apo arju. Nice. Entonces, entonces ai kan pasur për lloj tjerë kontaktin mes njerëzve dhe kafshëve. Selena Gomez do t'vi danimi shdanshur, edhe kjo ka pasur kontakt me një kash të vogël me Luani në vogël të Kanadas, e njënë si Justin Bieber. Kjo vjen për Sonilën. Kjo vjen për Sonilën, Sonilën, jagu është për ty. Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants. Can I can't compare to nothing, I've ever known, I'm hoping, That after this fever I'll survive, I know I'm acting up a crazy, Strong out a little bit hazy hand over heart I'm praying that I'm gonna make it out alive sep you and make me awake and every second is like torture hell opened no more so filled in mirë se kiniardhëm këtu, kemi xesë dorësoni shtampë 53 minuta let hyzim pak Holton se si uh, ka shkuar me këtë lojën tonë të deritanish me miqdashur nga Lajmet. Prit prit se e di un pyetja, sa të gjata do të jenë tashet utje vizat amerikane? 3 vjeçare. 3 vjeçare, bravo. E fituam më në fund. E, e fituam një 3 vjeçare, por sigurisht duhet të kesh parë që të marrësh vizë amerikane. Të kesh parë. Do të ishi pas, domethënë. Se thuat vizat për shqiptarët mungon ajo dot një shqiptarët e pasur po pa. bën intervista tash ata janë 140 mijë kalamajt e familjeve në nevoj si zor ta shikojnë ndonjëherë qoftë Mi... dhamë ata s'kanë pasë, s'kanë pasaportë po hajde bagë ek ç'o mirë e ka gjetur eriona e para pesë kush pes, po fit për shqiptarët e varfër numri fiton dy bileta furnisini në plex eriona e ka gjetur eriona eriona hajde edhe njëherë 2 bileta për në sinepleks 5-2-3 dhe fiton 2 bileta për në sinepleks Bravo, erjona 5-2-3 Ndërkoj, kujtojme i shdashur se anagrama për të nësot Më është Romano Finici. Finici Romano Finici uh, Duke si emri një qytetar italian Romano Finici Ja restuar djenë portin e dursit Romano Finici Orësë këmë të gjërë fara e lejme nga porti dursit Porra pra. po Porra si Shumë qëtësi ka rëndë Porra, shumë, shumë por qëtësi Kujtes Qa bërë Romano Finici Në tërkoj që kishtë e lajme dje nga porti i Vlorës, le të hedhëm një tjetër prit-prit se edhi në këto omen dhe, shkojmë të porti i Vlorës, mishët asho. Redhë 600 qytetarë shqiptarë, nga zona ishin të Elbasani dhe tjere, tjere, tjere, tjere, um, edhe rurale, dhe janë në gjetur dje, në portin e Vlorës, një dyndje që një qëshetuar shumë policinë e shtetit, pa, pa. ka dalë madje edhe ministria brendshme në deklarata uh, publike, përshkak se këta një qytetarë, dyshojët kanë qënë mashtruar nga një agjensi turistike apo tjetër grupë a organizim, me idenë se u liru. Pa, pa. <laughs> me idenë se u liru. U hapën rrugët. U hapën rrugët. Edhe do të shkonin të jetonin dhe të punonin, si azil kërkua, zindo shtatë, në këtë vend e Europian, hmm. i kishin nga njërë se këtë vend e Europian po pranon të Shqiptarë për të ardu, për të jetuar, përpunuar, atje. Pyte është tiri bënd. Ndërsa, grumbullimi dje... Kusë është zhveni pra? Po, tiri është zhveni, në qështë zhvënd e Europian, ta synonin të shkonin, ka la balëku u bë në portin e Vlores. Balaku. <hihim> Ubonaportin. Romano Finizi, anagramo Fridine sot më edhe një herë të fundit. Ju kujtoj që muzikën të sot e zgjidhni ju zero 2070222069 2070222. Dhe jo, na kanë kërkuar em si crashën. Po, edhe këtë na kanë kërkuar. Edhe un doja. Që është në rradhë. Ta ta vinim për një moment, mundemi po? Për okay. 30 sekonda, sa të Mirë, dakor. Me ekipit të test, i shku bi deri në blazing light oh, rocket here in fuck mics through rock in this game yes we'm so in champion fuck me with any price i just want my money twice also to my things with tequila sunrise one blazey hate street animation need me for myself the steam ta nrisim venjesh mersim caipris keep the little rich smile the benjamins parme bus chesh polei se populam petr mm chesh -hmm. mm -hmm. nu mm se -hmm. nu mm na -hmm. dona mm termosmobile urait dab dreamin show kids cu se fol tiete ne cumfon vet Your thumb at the gate Can't look up right here Fuck chill Now you're dealing with the real They call me the beat murderer Reap into a kill Late dictar ebdera Cheon trip into a hill Uns personam ekkakon Miss for thumb Let's not deal Beat murderer Not safe if I heard of ya Can't feel them Flow burglars One beat for be surfing ya Man I kill them Beat murderer Not safe if I heard of ya Can't feel them Don't no gargulous won't be fobby serving yes my night kill them there's some moves inside chez moi chez chez tu vas comprendre tes police pas de déjafu on t'entend tu au porte ici il porte chez il sauve ça il take mes songs pas c'est ni ma street c'est c'est se rompit c'est que million 1 qi konvete nuk e ton film so street jete ka longin kuvçi lytim bledja okay kthehemi mas ban kënone mejesit me më shumë ish dashuri përshëndesim ç gjithë të fort tani shkojmë edhe tek kënga e fundit për këtë orë që do të jetë nga Titi jo kjo këngë come along and bounce okay kërkesë muzikore Alms okay faleminderit De themi pastaj me lajmët e orës 8 me JJ që është këtu qysh tani You leave cuz darling I'm a nightmare dressed like a daydream So it's gonna be forever boy is only want love if it's torture don't say i didn't say i didn't warn ya boy is only want love if it's torture don't say i didn't say i didn't warn ya Taylor Swifties dashu me si të kanalën e grupimit të mjeset. Ora është tani 8:12 minuta, unë jam blendi këtu bashkë me Altini Noltën, edhe Lawrence, ndërsa ajeri i diurojmë që të shërohet sa më shpejt. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Atëherë, është kohë tani për të dëgjuar edhe se cili është zëri misterioz për ditën e sotme. Le të shohim nëse do të mundim do ta dallojmë duke dëgjuar se kujt i përket ky z. Kujtes. Subditi absolutisht nuk ka asnjë shqetësim për uh, cilin do që shkel ligjin, për çë bën korrupsion. Më vdes. Jo. Ja, ja ta gjenën. A di dëvojm? Su dëti absolutisht që nuk ka asnjë sqetësim për uh, cilin do, që shkel ligjin, për çë bën korrupsion. Oh. Nuk ka pse të sqetëtojë njeri. Okej, okay, mirë. Ehm. Um, punto Nero do thoshte Romano Finizi. Bash uh, Bash ka shpërpjekjes për të gjetur anagramën. Romano Finizi. Do të thot informacioni oh. Informacioni E ka gjetu lindi i pari 618 i mbërë numëri fiton orën Nga primi moqës Qfar na jep media Libra, revisa E tjere, et tjere, et tjere Romano Finici është informacioni Informacioni, bravo Bravo, edhe njërë tjetër Lindi 618. Lindi 618, do ta thush shkoqësh këto çka dëgjojnë njerëzit, se është emri po, fituesi. Po, po, po lindi 618. Lindi 618. Lindi 618 që fituan një orë nga Mish Dan tek Primi Mochis. Të lumëndin Lindi, faleminderit kush është zëri. E gjejmë edhe një herë të fundit kujdes. kujdes. Unë mendoj që e kam gjetur. Mendoj që është e mirë, nuk është shumë e vështirë. Është lehtë, leht, më dhe. Kujdes. Ironiqe. Unë absolutisht nuk ashiq shqetësim për cilin do që shkel ligjin. Për... Atu e guptojë, unë. Sekur sheshtë. Lej që, bërë, bërë që. që po, kemi kaqë e kaqë vjetë që e digjojmë. Uh, dhe jo vetëm që e digjojmë, për edhe e, e shikojmë në fatë, shumë. Po. Me për masat ndryshme, ma, dje. <laughs> e të do shetë. E shikojmë më shumë. Shikojmë më pakë. Po gjithës e si, kaqës e shumë fare. Pa. E mirë, okej. Kjo është për tanim në klurin më qesin të kohë që kemi një pjutin nga lajmet Me që ta që kemi një pjutur se sa të gjata janë vizat Amerikane nga sot e mbrava Nësë të ti me një viz për në shtetet e bashkuarët Amerikës Ka premtuar vetë arvizuja, vetë ish ambasadori Amerikan Donald Ludo tjetë ambasadori i ri Ka premtuar se vizat për në Amerikë do të zjasin Tre vjet Tre vjet Dhe kësë sa për e dham E vjet. saksin pa Edham fituesin. Po, që ishte Eriona. Eriona, okay. Mirë, më um, fal, oh ishte këtë, artek, të dyndja e madhe. Te dyndja e madhe e njerëzve në Vlorë për të shkuar ku? Në Gjermani. Në Gjermani, në Gjermani. Gjermani. Gjermani. Gjermani pra. Është gjetur Armandi në 26 shkurt, numri fiton 2 bileta për nosin e plesh. Gjermania, që është edhe kampion e bote në futboll me qara fjala. Gjermania është një vend që nuk i pranon me anël kërkuesit siç mund me Gjermania. Ehm, dĩjom, dĩjom ehm pombenedlička po si do ta lezoj si duet a lezoj qeveria shteti po them mm -hmm. këtë domethën këtë dëshirën këtë dëshirën për, për për të braktisur vendin po sepse se për, se, për shembun nëse ti je kryeministri i vendit edhe edhe djon këta lajm çfarë bën thajë më mirë kësaj gjë leti kin për një apo, më tepër apo fillon për shembun bën do bën një analist sado sado 3 minutat tjera jao do do të mos jini si vjen si vjen njerëzitën shqiptarë so, se e kuptoj kemi ardhur në në pushtet me rinlindjen me gjërat, pa ka një vit e gjysmë që ka nisur rinlindja. Mm. Evendi ndërkohë që në në, në një vit e gjysmë brenda rinlindjes njerëzit janë gati të ikin me plaçka me me kalamaj drejt Gjermanisë. Me, me një të fryr birbilit, domethënë ke gjysmën e shqiptarëve në port. Gati. Të vesh një anije Vlora, uh, si ajo e Eksodit të 91-shit. A thuan se nëse vinin në Thanië, do të shkonin në Itali apo në Gjermani, në Gjermani se në Itali. Në Itali nuk do. Nuk doan më, është. Është keq i Italia për andaj. Por por nëse thua për shembull që shkonin në Gjermani, edhe do të ndeni dokumenta, do të pajiseni me leje qëndrimi, do të mund të ndërtoni sigurt që vihet të re aty. Ambushet tani a Vlora si siherën e fundit. Ambushet, derdhet. Natyrisht do të mbushet. Është pa diskutueshmëri. Do mbushet atë? Mund të përsëritet sken eksodi? Sot? Po, unë besë se, se po Qo se ti besën se po Kjo prapo si e analizon Si e proceson Qarë do me thënë kjo Se gjërat ka një do me thënje ja. Pse duan njërzit i nga Shqipria nga së të këmbët Kjo është përritja Se është rritur po... një kërkes për më një qërënje Dhe duan të ikin për një jetë më të mirë thjesht një analizë thjesht, kuptonë, nuk ka asnjë gjë të keqe. Kanë spres këtu, nuk po shohin gjërat që ndryshojnë, nuk po shohin që të kenë një perspektivë për të ardhmen për fëmijët, po, që përmirësohen gjërat. Unë mendoj se është edhe keq, nuk kanë nuk kanë durim, kuptonë. Nuk kanë, janë vetë paduruar shqiptarët, po. Do të duhet të presim pak. Në riu pret 4 vjet, 5 vjet. Ka, po. Ka 25%, të mbaroj një mandat. 25-26 deri në 78. Nëse Bëhet që urin për të martuar Martuar të vetë Ok, mirë, falimin derit shumë E zgjidhëm edhe këtë qërëtja Shkojmë mba, së pak do të këdemi sërishmi Do të prasim edhe për libra të sot në kryubin e mqesit Dino Buzzati yeah. our turn 3 minuta vrështë të keni jardu në krypën e mqesit miqtashurë i përshëndesu një amdreni këtu bashkë me Altinin Olten Lorin mjësit, Edhe mjësia. kritikun letrarë, Mikun Ton, Agim Baci Mirë mqes Mirë mqes Si të u është gimi? Mirë Si e Mi. sot Ja, kam se në vene i rridës E, dësë, e di, e ba, nuk këriteret <laughs> <laughs> Jo, e di, di i qarë, sum i qarë um, uh, Gimi, sot të flasim për uh, Dino Buzati Një shkrimtar që unë kam E vazhdoj të duar shumë shkrimtar unik për thën për thon më pakë, shkrimtar që nuk kujton për asnjë shkrimtar tjetër me ato fabulat, ato tregime të dhe shkurtra, uh, ndonjëherë tepër të shkurtra, por po aq uh, të mrekullueshme. Një sekret i vogël, un kam përkthyer një rrënjëri që nuk e gjeja në shqip, por shumën e shkurtën e saj, aq shkon te një faqe gjysm. ëh uh, edhe është diku në internet sepse e kam hedhur. Ed disa herë kam pusuar te peshku me ojë edhe në vende tjera në vitet për, uh, për, për Dino Buzatin se m'pëlqen shumë. Çfarë mendon ti për Dino? Buzatin ta themi me me shkruajnë më. Mm është -hmm. Buzati i që mund të lidozë çdo gërm. Është nga ato që ë tregtimi ne ka sjell në mënyrë monumentale. Është po të kemi parasysh që tregtimi i shkurdhë është një proces shumë i vështirë. Janë me gishta dhe dora ato që mbahen të jashtëzakonshëm në në këtë fushë. Ë personalisht për shkak të pëlqesirës që, Çehovin, Mark Towenin, mm -hmm. Lindem Belinin. Mm -hmm. Uh, ë kanë tringëtar të shkëlqyrë, më thua, në shkall çapeu, por në në rastin e Buzatit ka një veçantë. Ai është një piktitor i jashtëzakonshëm i natyrës njerëzore. ë uh, po po shifja para dy nëdhësh Beninin tek Rajun. Pa, uh, po, e vazhdoj. Duke i sigur po lexonte Buzati. Jo, shifja jo shifja Beninin dhe e, më duket sikur të lexoje Buzati. Ëh. Mm -hmm. Çfarë thoshta ai? në një nga gjërat që më mbetin në mendje, ë dashuroim pak ose vonë. Nuk janë dy gabime, dashuroim pak ose vonë. Kujtohem shumë vonë. Kur shumë vonë, po. Kujtohem shumë vonë, atëherë kur nuk mundemi dot. Kur ngrem supet për atë gjë që, për shembull, është një tregim aty te te libri që ke, po sikur. Po. Ai është i famshëm, është thotë i jashtëzakonshëm, është profesor, është inxhinier, është i ditur, është i gjithëditur. Është nga njerëzit më më fantastik thotë. Mirë po një ditë bashkë me sekretaret kur po ishte në atë kështjellën e madhe të mm turisë -hmm. ti me gjithatë. Në nga cepi sikon sikon këmbën e një vajze, pulpën. Pulpën thotë vetëm pulpën se fustani ishte i gjatë. Nuk shih jashtë tjetër. Pastaj sikon de syt dot lart, në? nga nga një vetëm nga një çare muri. Ndaloi ustet. Sa çës kjo? Mm -hmm. Vurën pikpyetjet, gjitha ato jo dituri që kam, gjitha ato jo, mm -hmm. Si kam mundi të ndrondit nga një pulp që pa? Do të thotë kam ndrondit as as detyrit më të ndaja. Po. As gjërat formula, apo diuon se çfarë? Dhe kthehet prap, hm? Dhe pastaj kujtohet që ishte bër i famshëm, kaq i famshëm, pikërisht për të rënë sy një vajze. Po ishte shumë vonë. Ëh, hm? pra, ç'është jeta pa dashuri? Dhe në budat i këtë profesor, ky profesor u trondit nga pamja e një pulpe, dhe kuptoi pulpen. Kuptoi që që për këtë e kishte bër gjithçka që kishte bër në jetën e vet? Ai kishte tentuar të bëj famshëm, ose dy, për të rënë sy një vajze që donte. Ëh kur kujtu për këtë si pra, që shumë vonë ishe kushtuar çdo gjë. Pra, ç'kuptim ka jeta pa dashuri? Mm -hmm. Ëh. Ç'kuptim ka nëse ne nuk dimë duam? Nuk është fjala thjesht për atë dashurinë me disnjë vajzë dhe një vajzë, të dish të duash. E kuptoj. Të dish duash di këtë. Letë xhë një citim është, është një citim nga shkretëtira tartareve këtu, thotë, "Ëvërtir është besosh në diçka, kur je vetëm dhe s'mund të flasësh me askënd. Ndonse mund ta duan njëri tjetrin, njerëzit ngelen për herë të largët." Nëse dikush vuan, dhimbja është krejtësisht e tij. Të tjerët nuk ndjejnë keq nga kjo. Edhe pse dashuria është e madhe, kjo shkakton vetminë e jetës. Kjo është, është thënë sër thënë edhe nganjëherë, por më pëlqen kur thotë, nëse dikush vuan, dhimbja është krejtësisht e tij. Të tjerët nuk ndjejnë keq nga kjo, edhe pse dashuria është e madhe. Kjo është ka këton, vetëmine jetës. E ka të këvajza në që se ke për asysh të këvajza që ka varosur babane që jetës në... Ne, ne mund të, të besojnë të kujtë, por absolutisht nuk mund të ndjejmë dhimin e ti mm -hmm. atë i tjetërit. Mund të jemi me të dhe mund të i rrimë për kra. Mund të a kuptojmë, por asë njëherë nuk mund të ndjejmë të njëtën gjithë si tjetërit për valë që duham të a kuptojmë. Edhe me një rrimë që e duham shumë. Në? M maksimum mund ta kuptoj. Ndiejm për të, por nuk ndiejm, çfarë ndjejnë ata? Jo, si ata, të njëjtën gjë, mm -hmm. sepse jemi unik, mm -hmm. jemi të veçantë, jemi, domethënë çdo njeri ka shenjën e veçantë të tij. Do të thotë që vuajtja mbetet personale çdo gjoftë? Jo, jo. E vuajtja, domethënë projedtimi i vuajtjes është është personal. Pastaj raporti i sesis vjen te këo domethënë nuk është kaq personal ose e kemi në dorë nëse do ta lëm thjesht personal apo mund të bashkëndajmë. Një nga raportet e bashkëndarjes është një nga proceset më të vështira po po shoh fsh njerëzit e kanë të vështirë e, e sidomos tani njerëzit që flasin vetëm pas desktopit të kompjuterit e kanë debënd të vështirë ti bashkëndajnë ndjesitë sepse flasin me vete por jo duke u ballafaquar ë ai është një piktore por më dinam poza është një piktori detajave dhe një fshkëllin aty ka nga, për shemb nga tregimet nga Ferri mm hm fakt Ferri mm -hmm. nuk është vetëse vetëse mungesa tona në përditshmërinë ton harresa e njeriu në më mënyrë se si po i harrojmë gjërat, në më mënyrë se si po harrojmë vetveten, në më mënyrë se si po harrojmë mjetin, në mënyrë se si po po harrojmë gjithçka rreth rrotut, fakti i sferrit. Dhe ai tenton ta, ta, ta, ta të sillë për më konë, verse, shumë tregime sikur ka zbritë ferrin, por fakti shikon asgjë tjetër veçse. Për shembull, një nga çerat që më bën më shumë pështypje është që gjaja e parë që kur zbëret ai ferr është njerëz të cilët kanë dalur në makinë dhe kanë një veshje të përhumbur, që thua se nuk mendojnë për asgjë. Për po kë do duket sikur sigurisht e këtëse kanësë? No, jo, jo, janë në çdo pjesë, domethënë. Në njerëz që ata janë për humbur, në atë vetminë e tyre, në atë probleme të tjera që nuk dinë të kuptojnë me anxietet e dha dhe nuk dinë të shojin asgjë rreth rrodës. Po Qartazi, Qartazi Buzati ka qenë, si thuaç, një shkrimtar i angazhuar, shkrimtar i cili i cili ka ka sulmuar, ka vënë pa Ka ironizuar probleme të shëqërisë moderne Edhepse uh, i përket vite 70 Dhe janë shumë probleme që sot e gne për shumë dhe i gjenë Unë gjej krasime në qashmëri Me e gjërat që po kalon Nuk po flasim nga anë e iPhone-ve E tjere, tjere, tjere Që janë të, të këti shekulli Por, por me Italina tjere vite Dhe me thënë uh, ne jemi pak më brapa siç vim disa dekada këtu si shoqëri në thyre ta bushe në, jo, kemi në vet, ne kemi qefti humin vet në kemi qefti humin vet ndoshta nuk... po nuk, nuk të ngjan cilat janë këto duhet të pyet cilat janë disa nga nga shqetësimet problemet e buzësatit në letërsinë e tij ndaj shoqërisë te... të grua për shkakun është ai injorimi i, i tjetrit humbia humbia njeriu pra humbia njeriu uh humbia ndaj domethënë ndaj tjetrit nuk ka gjë nëse ne nuk e shikojmë tjetrin si shumë të rëndësishëm për ne Nëse ne nuk arrim ta, ta besojmë që tjetri është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ridimensionuar gjithë veten ton, kemi humbur vetveten. Njeri është një shoqëror, njeriu nuk është Robinson Crusoe e që rrin aty në pyll. Ai fillon, domethënë, tani i ridimensionoj vetveten në mënyrën se si funksionon me tjerët. Çdo humbje kontakti me të tjerët humbet vet gjithë busulën e vetvetes. Ai është një thik ndaj humbjes njerëut. Është një thik në në plagën më të madhe të shoqërisë, është në humbin e shpejtë njerëut. Domethënë muam ai kanë intrigën që për imagjinatën uh, në, uh, uh, uh, e cila është domethënë nga spra poeziës çjate duaj nuk është nosem lejon ta rregoj është gjën ku kthehet një zyrtar i bashkisë gjën në shtëpi guvernantën që po i thoshte fëmis që posa bëra këtë do të vi Gogolin edhe këy domethënë një njerëj që jas me këtë dhërri, e thot, që është kjo, më, si i mbështetur ti durje thot ç'është kjo mos i tremi fëmit thot Gogoli thot ai nuk ekziston thot ai dhe bën guvernanten për për ujë të ftohtë mm -hmm. Në mbremi, thot, kuru shtri në kërvat, që po vindë e gati tazin dhe gjumi, thot, u hapën dritarja, një gjë e madhe, thot. Se këgoli, thot, dhe dindi, thot, merë formën që do, më, oh, në dalja dhe. shume, thot, dritarit, me të shpalu dhe gjera, thot, bufa laqë si qishtet, me, eri, thot, dhe ull, thot, të, të, të, të, në fund kërvatit. Dhe qa mori, thot? Mori pikish pami në shefit. Os jua thot me djerë do të thon dhe ai ishte aty si pamja e shefit. Pikisht be shefin kishte bërë dhafë pak të punën do të thon dhe, dhe u, ndeni pa gjumë. Kur shkoi të ndesme në punë, filloi ta diskutonte me me pak vështirësi me shokun e vet, ku rezultoi që edhe ai ashtu i kishte dalë do të thon, edhe ai në hend. I vjen e Gogolit. Pastaj dihet që po, edhe ai kishte shkuar pothuajse të gjithë antarëve të Këshillit Bashkiak. Dhe thot vendosen thotë që me fuqinë e vet që kishin thotë ta vrasin Gogolin. Dhe na the thot kur ai po fluturon, do thot në atë çev në vet në mbrëmje kështu skuadra policisë thotë që ë vegati thotë dhe pris në vetë, një kryqzim ai po fleton në çevin vet kur u dëgjua një krizm pasa një tjetër pasa një tjetër u duk sikur ra diçka ku vrapuan ato thotë nuk pan asgjë atje përveçse një pikë të vogël thotë që ajo u zhduk edhe thotë o oh, fantazi vraposë kjo botë kërkon të të vrasë mm hm <laughs> atë Në raport është nga çdo nga çdo imagjinat, nga çdo. Çfarë është bota, çfarë është raporti, çfarë është pralla, kjo është ti nuk mundesh dot të mendosh se do ai shpikësh tani, domethënë do je ti ai që do shpikësh gjëra. Me Bucati është një piktore që e lind njeriu në kohë. Mhm. Mm I, I i mendon që domethënë i kërkon të të di uh, nga ajo që ka humbur njeriu në të gjitha kohrat. Dhe i, i, është një thirrje për për moskuartë rrugë humbjes, për moskuartë humbjeve të vetes, për moskuar me humbjet e tjetrit. Pëse të e të plak, jemi pasaj të ngrejmë supet dhe të themi që do më dhënë Pëse jetuam edhe të ngrejmë supet Kej një tuf njërës që mund të pysysh Ma formulore, qarë është që dhimi jotë njët Dhe mund ngejnë supet Nuk kanë arrit në jërë njëtë në vetë ta formulojnë Dino Buzati, është një thirë për t'izgjuar këtë njërës është mm -hmm. një thirë për t'i thënë që njëri ju është i veç dhe kjo veçanti do të duhet të demonstruar. Do t'i themi edhe që uh, lexohet left, lexohet kollaj, nuk është i sorgjatur e gjithë veprati, në fakt është një grush librash, nuk ka uh, volume, volume, volume pa fund të, të Buzadit në në veprën e tij. Ti çfarë uh, ti, ke diçka të preferuar? Diçka që do ta evidentosh se të të pëlqen më shumë nga Buzadi? E di që është e pakët dhe e vyer e gjithashtu është, por nuk nuk e nuk mora, ka shumë për shkakun, por ne kemi një Buzadi nga Kolombrea famshme nga ë uh, pastaj ka ardën e shkretira të Tartarëve këtu. Ëh, sfumëjëto Ombra e VG, domethënë ngzimtava është për kujdes se ti po të një antologji plot, një vëllim plot dhe them që është një nga librat, një nga botimet shumë të mira që që kemi. Por pse solla pikërisht këtë libër me tregime? Aty është Rranya e Shejtorit, pikërisht titullin thon. Është të intriguj. Ëh, çemulapament sa herë e lexoj, e lexoj shpesh. Është një raport i i momentit asajt kam shumë që e veçon njeriu nga nga çdo raport tjetër. Dhe që në momentin e krijimit, engjëlli që ishte që solli këtë projektin, ishte mja shumë, ishte kre ndryshe. Veçoje nga të tjerat, ato që kishin sjell si kafshët, bimët, detet, oqeanet, gjithçka domethën, shkonin me ato projektet e tjera kurse ai rindën mja an atje me një projekt. Dhe me idenë të shpikës. E thot Zoti thot veri sigur ishte diën një gjithçka apo për sigurisht dinën thot ç'është kjo? Dhe kur e hapën atë ato të tjera dhe një tjetër. Ç'është kjo çënie e shtuar vetëm me dy këmp? Të tëra pse i ka lart? Ç'është kjo, domethënë? Ëh. Dhe pastaj është ajo ideja që pse të është? do ta krijoje të se ky do krijoj gjak derdëm tok, do krijoj kështu, do krijoj kështu, pra e paralelmo njeriu në një format të jashtëkohshëm, ëh. Dhe është pikërisht është pikërisht kjo ide logjike, kjo dhe, kjo kjo ide logjike shumë e këndshme që që çën fillimet e veta, dihet se për çfarë është njeriu është një çendër që do ndryshojë nga gjithë tjerat. E kanë dorë vet, do të thënë. Është ai që do krijoj raporte të ndryshme dhe këtë lloj këtë lloj dimensione të jashtëzakonshëm që ka ë beteja, po jo beteja thjesht në luftë, është luft. beteja për, për të fituar njeriu në të gjitha kohët. Ky është sistemi, ky ky është e li, ajo që lidh kujdesimin dhe Dinh Buzati ka arritur të pikturojë këtë 100 gjinjes. Ë dhe ne po të them kokën mbrapa, nuk është se kemi shpjeguar ndonjë gjë vërtet ne mund domethën në, në ndryshe nga gjyshritan mund të komunikoj me internet. Po nuk ka ndryshuar thelb i gjërave që duam ne. As nga gjyshi, as nga gjyshja, nuk e kemi shpiku ne këto. Ne kemi ne kemi mundësira më shumë, ne kemi formula të përshkuar më shpejt. Por na rezulton që në fakt shkojmë rrallë tetë se shkon te gjyshi jon që sikisht as makinën ton, as telefonin, as mjetet e komunikimit tonë, mm -hmm. dhe më ndoj se shkonte më shpesh atje ku donte se sa ne. Në justifikohem me kohën, smundemi sot se duam të shohim një film të mirë, smundemi sot se kemi një lojë Tregë. Sa e thua ti? Ë kur më drejtohet këtë urdresat me radhë dhe po e shikoja pak që uh, fliste për uh, Por uthresën e vetme që nuk është në negative, ëh, që thoshte ndero prindrit, ndero nënën e babain, që do të thotë, dhe unë, dhe Zoti do të të zgjasë ditët e tua vitok. Ëm, ishte një ishte një Të gjesh kohën, pra të gjesh kohën që se ke, në thonë zan që nuk e gjën asnjëherë. Për ta për ta për ta shpenzuar me prindrit e tu kur ata kanë nevojë, kur ata thoshte edhe ai bëhen si fëmijët, sepse kjo do të shërbejë ty për të zgjatur ditët e tua. Jan katër vargje austrike që më leo ti ti të shtojë do të thotë kohën mos e akuzoni kush e shan vet vetën shan me një letër këtë bardh të parashkruar kohën janë. Letra është e panjollosur, shkrimini shkrimi jeni ju mbi të. Nëse shkrimi është i bukur, çfarë ka letra për këtë? Mm -hmm. Pra jemi ne ato që e shkruajm raportin me mm -hmm. kohën. Dhe jo rasisht, e rikthemi praptë bënini se bëninë buzatin, fillojnë dhe më bën domethënë të dytën ja. E shikojë ato jo racist rajoni edhe 3 ditë rresht. Edha live, pastaj edhe dy dy në të regjistruara mm -hmm. sepse po shifja në internet, ishte kërkese pa fund e italianve për ta riparë atë, sepse duke një rizgjim në ditët kërë nuk kemi ko të flasim për të gjëra. Duke një rizgjim. Qa të të tërë? Mos vidh, po jo mos vidh dishka banale, celularinë. Mos vidh djetë në tjetërit. Mos i vidh në në mm -hmm. tjetërit. Mos i vidh ëndrë në tjetërit. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pra, ka një, ka një raport, duke sikur le Zohja Budzatin. Duke... Ndo së nëndudhë përshkak se si Italia është në kohë krize, dhe njërëzit fillojnë edhe, edhe kërkojmë sërish ato, ato vleraj që në një kohë më të mirë, në një kohë kur paraja, apo kudëm se qfarë, është me po lëk njërëzit fillojnë dhe harrojnë e gjebëm basë. Një, një, një raport që Zohja nuk e në në pas... praktisë, Robin, në mm kanë. -hmm. Dhe, dhe ideja që kjo i bën përshqypje jo pak njërzve Rëgon që në terminë vetë ato e kanë këtë shqecim, po duhet ditë tja... tja... Dërkë po që ne po marshojmë dretim në kundër, ta? Italia ka qënë këtu ku jemi ne, e po këthetë mrapsh, dhe ure shohë që ka një rizgjim, po. a i shqe një predikator e, par excellence, do me thënë benjinin në atë që po bënda. Po, më lejo... Masarrojmë asë qërëndranu, dhe e qërëndranu, jo, një, një dretimve që në, janë shqecim, si shqecim. Bigrisbra, se nuk është vetëm një zë, janë disa zëra që po ngrihen në Itali që po thon pritni një sekond, boll me kokainën e me me partitë të Berlusconi-t, ka ka nevojë për për sa vlera të tjera. Ëm um, Muan vjen shumë stepa e Tartarëve, ose asha e Tira e Tartarëve. Ëh uh, Antonio Drogo quhet uh, Togeri pa, pa, uh, që pret gjithjetën që të vin uh, Tartarët atje duke parë nga Shkodra. Unë jam mrekulluar me atë libër deri takimi në takimin e fundit me vdekjen atë hotelin atje, rrugës për to kthyer edhe një herë në në atë kështjellën. E kupton se e rëndësishme është ëndra, të dish të ëndrosh. Tahë ato s'nan, thotë, unë e kam, e kam një parim që them që botën e madh gjallë ajo që duam, jo ajo që ndodh është ma e forta a që të duham, duhet të japim dhe më drejtima sa që të duham. është jetë a jonë, po të jemi, po jemi vetëm gjërave që ndollin, mund të bëjemi pesimisë kur do. Ideja se si ja endërojmë vetën tonë, se si duham, ku, ku duham, kjo është ma e forta. Dhe shkërëtjerët e tarave është një him për pikrish për të dojë, gjëje që njëriju mundet të jetoj për mes të ndrësitë. Si. Dino Buzzati, po them që është një pikturë për shpirtin njerëzor, por raporti më për është një thirrje për njeriu nga tregimi i mm, parë deri tek tregimi i mm, fundit, është një është një thirrje dashurie, është një thirrje, do të thënë, ai gjithmonë e kanë parashiku që kur është ironik, kanë me vete, kanë që duhet bëjat ironik, do të thënë, sepse mënyra si e do njeriu, ai gjithë ironia aty është për të zgjuar njeriu. Është vetëm Mark Twaini mund të ketë qenë kaq ironik në gjithë tregimet e veta, por por ky është një piktore tjetër domethënë mm. në raport dhe po thuaj se ka kap pikrisht atë humbin e përditshmërisë që po bëhet. Edhe me drejt thonë që ne shqiptarët pse po shkojmë kështu domethënë. Kam thënë kam thë, ka paspëlqyer një shprehje që kam ndëzuar që thoshte që uh, thosë so Sokrati që i mençurish i që mëson nga gabimet e veta, po më i mençur atij që mëson nga gabimet e tjera i bën gjel i vez. Ne s'duam të mësojmë nga gabimet e tjera. Ne kemi shumë mundësi për t'plezuar sot. Se çfarë kërkojnë të shoqëri ku po shkojmë ku po ritkthehem çapich pëndish problem me veten e tyre. Pse janë kaq të rëndësishme këto, pse si ka mundësi një emision për shkak si të benini mund të zgjojë kaq kështorit, sepse njerëzit kanë nevojë të drejtohen nga modele të tjera, nga ti thuat një lloj e vërtetë e tjetër, që ka të bëjë pikrisht me mos humbjen e shpirtit njerëzor. Ëh. Mm -hmm. Dhe do t'u falenderoj që që që e kishin mendjet domthon Buzatin, sepse Sa herë i them të Bucati pikërisht më duket sigur ë uh, lezoj disa gjëra që nuk duhet i harroj. Do të thonë që mund të kish harruar në sot ditë të Bucatit të sinj pikujtese, mm -hmm. si ato, si ato faret më të treguar se ngaku nuk duhet të shkosh. Është vërtet. Takimi i humbur më vjen në, në mend për shkakun si njëri nga ashensori, as uh, si një tregim shumë mirë, po kam një tregim të shkurtër që ona lejon ta rezem shumë shpejt këtu, që quhet Enigmë Qeni. Kur mua qenin më nxjerrin shëtitje. Ja, Për balat i palatit të madh me shtatore, gjam lëk, kula e kupolla në sheshin aty pran, shohë shpesherë një loj kamioni shumë bukur, me njërë të zezë, gjitë lajle lujle, daluar mu para portës së madhe. Për rreth ka një turm njerëzish, dhe pa prita, pa prit mas, nga porta dalin katër burra dhe mbaj në sup një ark të gjatë, pa të shkruaj të rasipër. Edhe kjo ark është shumë bukur, fund dhe krye e stolisur, dhe njerëzit e vështrojnë ndërkohë që katër burrat e vendosin me kujdes në kamionin aq të bukur ç'të ket brenda vëmendja e publikut, madhështia luksโซze, solemniteti veprimeve të lënd mendosh se arka përmban diçka jashtëzakonisht të vyer, ushqime të rralla e të moçme. Gjithsesi, gjëra për të ngrënë ndryshe s'kishte si shpjegoheshin gjithato ceremoninë. Pastaj, derisa arka misterioze vendoset në kamion, kam vënë re se disa nga pranishmit, sidomos grat, shpërthejnë në dënesa edhe kjo të shtynë të besosh se është fjalla për ushqime të zgjedura dhe të shishme. Tek e shohin që e shpijen tej, ata më gryksit të shpërohen aj shumë sa që nuk arin të mbajnë lotët. Ja konkruzionet, ku do të qonë të thjesht gjukimi i shëndosh, por njerëzit janë sa tipa shumë që diqëm, e të se gjej e ti se qëfra mbyllin në këto sënduk të mregullueshëm, dhe pse i lën të amarin kështu, mu para hunde, pa bër asin qëndres, qajn si Po së luajnë asgishtin më të vogël për të apenguar nisin e tyre Qësht njerës të, të qutit shumë Qa <laughs> kanë mm. të vëstimi për vdekin është të mbushu me salam do shtë a jo, me do në qeni Jo, ajo, aji shikonë shikon atë të që qënë idealja për vetën Dhe i, e, reagimi është pëse nuk reagojnë të tjeret për këte idealja simundalesh diçka më të vërerën. Idealem, idealin dhe ajo që mund të gjykojmë ne që na duket sikur një gjë që na bën shumë përshtypje që mund të gjykojmë tjerët gabim, që pse zbrapojnë me këto. Fakt ajo është ideale për ty. Ëh, është shumë ideale për ty dhe nuk mund të fejsohesh as kënd pse zbrapojmë pas te. Në drejtë? Ëh. Ësht, shikojmë, e uh, Êh, pysht... Êh, shikom, uh, di që ne mund mund të vazhdojmë favor. Thethash për Buzatin mund të vazhdojmë deri në 11 drekës. <laughs> Dina Budzatim ishte ashur, shkete tira e tartareve, vëllimet ndryshme, me të regjime, pa fund, pa fund, fabula fantastike, unik, si asë një tjetër, mua Budzatis më ka kujtuar asë një herë, e kam që, kjo është një gjithë dë mëndën du që du duha da themë. Se ka kategorië shimtari që këymë ngjalmë këtë, këta të janë jo, në grupun e poshtëm. Mund të thonë se nuk është as më i miri, as më as më keq, por është Dino Buccatit dhe ka ka një vend që e ka ndërtuar vetë për vetën At, aty. E kam vështirë ta krahasoj me ndonjë tjetër. Aty ka një pastenje që që i kujton atij që ka pëlqen për ballë disa maleve, maleve Dolomit. Dhe ka shumë të, po thosën në intervistë aty të fundit në Plegëri, në Prax Vegas, ai ka përmendur këto male. Dhe duket sikur ka është ka pasqëshuri me këto male. Në fakt u bë malvet. Hmm. Malletra. Mirë, a do të kthehemi sërish në kryeën e mëngjesit pas pak, ku ndua që t'juroj një fundjavë të këndshme kritikut ton letrar Agim Baçi. Gjemë faleminderit shumë. Faleminderit, juaj fundjavë të këndshme. Dire. Do të rikthehemi javës tjetër me një tjetër shkrimtar për të folur më shumë për librat më të dashur. Tani kemi një ndërprerje fare të shkurtër dhe kthehemi sërish. Klubi i mëngjesit në Club eFem dhe Club TV. I mundësuar nga Vodafone. Në këto festa kemi një të fëthuar, Erin, Ja dhe Ana, gati për Sulpë. Por më par, le të digjojmë në gjdo të në shoqet. <laughs> Sa mirë që shoqet kanë telefona smartphone? Do të jenë festa të mdha, sepse me Vodafone të gjithë mund të kenë një smartphone. Si asnjëherë më parë, vetëm nga Vodafone, deri në 60% ulje për 7000 telefona smartphone e tableta, si dhe 500 megabajt durat me Vodafone Bazar. Ju mirpresim në Magjinë e Festave, ekskluzivisht në dyqanet Vodafone. Gazuar, Vodafone, Power to you. Eja zbulot që mund të bëjmë për ty. Klinika Dermoestetike Vivja ofronë trajtimit me lazer dhe aparaturat më të fundit në fushën e estetikës jo kirurgikale. Mjekët dermatolog, kirurgët plastik dhe fizioterapistët më të specializuar i gjeni pranë klinikës Vivja. Atyr ku moshë andalë. Klinika Dermoestetike Vivja, tek hullat binyake. Telefon 04 228 0 2211. Gjemi shie në tuaj, zhidh një kruasant bilino në gjash shie të ndryshme. Shiojnë një kruasant bilino kudo kundodheni, në qdo ambient, në pun, në shkoll, në udhëtim, apo dhe me mishë tuaj. Kruasant bilino, kudo me ju, në qdo moment të ditës, nga Elta. Sidi Education, kurse të gjuhave të huaja, ekskluziv për provimet ndërkomtare të Universitetit Michigan, në Shqipëri dhe Kosovë. Tekste dhe metoda për mëslimin e gjuove të huaja. Përgatitje për provimet master e doktoratur Michigan Test. Përgatitje për maturën shtetrore me qmimet sa më pranjush. CID si Education, partner juaj në sukses. Raportojët se janë bjullur të qitha rrugët për shkakt të reshjeve të borës. Të nderuar dëgjues, ndërpresin programet ona për një nxarje sensacionale. Do të lidhemi direkt me polin e veriut dhe vetë plakun e vitit të ri. Nuk e ti se qëfar ndodhi. Elfët e mi janë është du kur që të gjithë dhe fëmijit ku do që ndodhen presi lodra dhe dhurata. Oh, jam te për i të shpëruar. Po si kur të provoni në Gjambo? Oh po po ne Jumbo, mos i nuk e ke kishamen Zuarball, sigurisht në Jumbo. Enfët dhe fëmijët nuk mund të mungonin nga kjo botë magjike që të dhuron Jumbo. Oh, po nxitoj para ti. Ho ho ho, gëzuar festat. Gëzuar! duke ne ardhur në një mesazh të dashur, përshëndesim oras tani 8:51 minuta dhe unë dua që të uh, bëj një quiz të vogël me serisë sonë do të flasim për disa uh, nga filmat më të mirë të vitit 2014, kështu që ky do të jetë edhe subjekti i quizit të mesëri. Atëherë, a pyetja e parë shumë e lehtë. E sa vjene përve të me vështirë, por kë film është mëj votuar i publikut për vitin 2014, ka në kastin e ti aktorësi si Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain. Kujdes, 069 2722, 069 2722, kë film i votuar nga publiku si mëj miri i vitit 2014, ka më shumë vota nga të gjithë, uh... Në 2014 Ka në kastin e vetë Matthew McConaughey Anne Hathaway Jessica Chastain E zë gjatë Gjatë Gjatë hmm. Gjatë Në e në filmi shlëkyrë Dhe tën, të të të tjerash 0-69-27-22 0-69-27-22 Sot muziken e zinë një në klubin e mqesim Munda shkruani në 0-69-27-22 Edhe për kërkës atua e muzikorës E altini me këtë për po mërët Tani e mbrava pa. Shkabak Shkabak që ka pak të, edhe kjo një gjarja e selitës, nuk e di nëse keni bërën e përsa vjene dhe bëhet më, bëhet më e kokravitur situata atje. Kjo e vrasis. Kjo e vrasis brënda në shtpin e familje së i medja atje. Mm. Tani, Unë uh, fakt nuk e di të shkëndodur, pas hegjës qafët, dy hajdu dhe. Po dy hajdu dhe, për këshu është menduar në këllim, si kur dy dhem të ishën të këdhjetur shtpin dhe, Gjithas kanë bër për vetëmbrojtje, por siç po lexoan gazeten shqip sot mëngjes, ë uh, prokuria ka tani një pikë tjetër, sepse janë ngjallur dyshime nëse ka qenë vërtet vrasje për vetëmbrojtje apo vrasje në gjakftosci e për uh, motive që mund të jenë uh, të tjera. Sepse disa gjëra nuk uh, fillim fare është raportuar sikur ky kishte vrarë me çiftën e tij, që e kishte me leje për gjallëti e të tjerë. Tani del që ata janë vrarë me pistolet dhe me automatikun dhe me armët e tjera. Aha që, që uh, këta thonë që ishin armët e tyre, që do thot që i bje që zotria të paket marrë armën nga ka, dora. Ka marrë penkëta, i ka marrë armët edhe... I ka vrarë. I ka vrarë, s'pa. Po. Mm. Po, um, disa gjire tjera përshomën që ishin në gazetë me... që shkaktojnë në, se të duash, dushime, ishte fakti përshomën që uh, thuhet që janë vrarë me pistolet në kokë, Filimisht dhe pastaj plagët që kanë marrë në trup u janë shkaktuar më vonë, mbas e kanë ngjetur. Plagët e shkaktuara mbas vdekjes nuk shojnë gjak si si plagët si e para. Ato janë shkaktuara që janë plagët uh -huh. uh, e para. Ëh, gjëja duhet të isë kur ka shënë thellëmshme, domethënë sigurisht. Pastaj janë topiste mbi. Po, e thua që një pred uh, nuk i përket asnjërish prej armëve. Ëh, oh. uh, që janë gjetur, kështu që duhet të ketë pas armë të tjera që nuk janë gjetur aty, pra që janë fshehur. Ëh disa gjëra të tjera, po. Kadi ka diçka ka diçka që shkon ka diçka që shkon atje ka diçka që ka diçka që shkon edhe nuk është bër uh, se u uh, duk ti sikur mbaroi si çështë do më dhanë u mbyllë keni okay, vetë brojtia aty aty por nuk poruria ende nuk e ka mbyllur si nuk janë të saktë atëra oj çfarë kanë thën për uh, filmin cili është filmi Instellar. Interstellar Instellar, Interstellar Interstellar i vetmi mesazh edhe nuk ka asëmr ok ai fiton Shhtusha. pra për të parë një film Fitton. në Fitojnë një qiv biletash për në pa, Cineplex Po mirë, leta dërgoj e emrin dhe ta fitojnë Mirë, okej, okay. këtë e mbas pak këmë në këmën e mqesit është Tani The Rasmus mishdashrë me Justify Ju përshëndecin Now you're talking about you Your body fits in mine like a glove Let them see whatever they want It's too lickish over in my blood Now you're talking about you, you so intelligent yeah. make me want to reapply to school for the hell of it i'll be the student you be the teacher miss sophisticated such a pleasure to meet you yeah but here's the only issue since man you gotta turn my world upside, upside down. down and i don't really mind spider-man kissing you as long as you're planning on sticking around the happiest boy in the world the world goes to me not a chance nobody came close to ha, i kind of knew you was troublesome yeah. you got me wrapped around your finger like bubblegum and everything that you do everything you do everywhere something about you do everything that you do every way that you move there's just something about you. Back to Glindi and the crew, on the Morning Club, on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people! Mi së të gëni ardhur në krybin e mqesit, mi qëtashur kemi hyrë tani edhe në atë që që qëhet ora e punës, që është ora e tret e transmitimin që do të premte, ku ne takojmë njërës në tëryshëm me një tematik të vetme që është punësimi rinarë, dhe duhet të them që sot është një tite vëçantë, është ditë e veçantë për mua profesionalisht për Altinin, profesionalisht për Denisa Canametin, gjithashtu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. ë uh, Denisa, për ata që mim nuk mim e njohin, është njëra nga studentet e një praktike që ne oh. bëjmë këtu një kursi praktike intensive që ne e kryejmë pikërisht ë uh, në këtë studio këtu, duke përdorur gjitha mjetet edhe ato mjetet e studios Matan, studios Matan Matan, uh, që është teatra. ë um, edhe student të Gazaris, por jo vetëm student të rinj që që kanë nevojë për të bërë më shumë praktik, për t'i marrë dorën, dorën, dorën <gjë> zanatit, ashtu siç duhet vinë këtu tek kë media aktive dhe bëjnë praktikën intensive që zgjat 4 uh, muaj apo diçka më shumë pasaj bashkë me kryerën e sapuneve, punëve të tjera. Dhe sot është dita e diplomimit. Edhe diploma jote është aty. Uh, ë ndër të tjera. Së shkurtër, Mati mund ta shohësh, është gati. Ajo është e jotë. Foho. Po, ke qen tash shikosh. Jo, është shumë qefi madh tash shikoj, edhe qefi madh është ta marrësh, natyrisht. Jo, qefi madh është tash shikosh e para, sepse mendon më pas edhe kthehesh pas në kollë mendon se sa sa bukur, sa shumë ke punuar ti për të marrë këtë diplomën, sepse në fakt ne nuk është se marrim këtë diplomën thjesht e marrim, do nuk është se nuk kemi bërë një punë për ta marrë. Është një sopletësh. Nuk është një sopletësh, sigurisht është letër me vlerë, nga këto letra të rëndësishme me vlerë. Për mua është diçka shumë e rëndësishme, edhe ti blendi është rëndësishme për faktin se u nuk kam pasur mundësinë të shira as ceremoninë diplomimit të shkollës. Po pse s'ndodh? likatin e kam marrë te sekretaria e shkollës. <laughs> jo, s'do ta marrësh, do ta marrësh internulis. Edhe duaj, po pra, dhe nuk dua që sota marr me vete sa po të mbaroj, po do të vihet të ndjekmë shumë këtë si ceremoninë e diplomimit. Sepse në fund fundit diplomimi është edhe ai finalizimi i asaj punës që që ti ke bër. Aq më tepër që është fusha e gazetaris, se cilën unë nuk pata mundësi që ta ndjek shkollën, doja diçka tjetër sepse tha të vetë u ishin ftuar studentë gazetaris, por jo vetëm. Un jam studentë gjuhetërsis, po gazetaria për mua ka qenë ëndër e madhe. Dhe për mua është më shumë se si një shkollë. Dhe ti, dhe ti ke treguar, edhe ke treguar një uh, bë, jo vetëm këngulje por edhe edhe talent, edhe një dëshirë, edhe një pasion të madh që ishte evident në gjërat që ti bëje, por qëllimi i i kursit ton të praktikës është pikërisht ky, sepse shumë nga nga studentët që e mbarojnë gazetarin nuk kanë, si thua është atë anën praktike shumë zhvilluar, janë janë të formuar nga ana teorike, por kur trokasin dyert të, të televizionit thon po ke punuar, ndonjëherë ata thonë jo, s'kan punuar ndonjëherë në njëher, e, më televizion. Është kjo problemi më i madh i trimve se kur kërkon për punë, gjë e para që kërkojnë CV-sh të eksperienca. Dërkohë që Nuk ka rëndësi nëse ti ke mbaruar me mesataren 10, me mesataren 9 apo me mesataren 5. Me Do të them deri këtu në këtë pikë diploma barazohet mm. tek çdo student. Mm. Më pas kur vjen çështja nëse ti ke bërë një praktik aq më tepër në praktikë një të një niveli si të tillë, siç është praktika që ne kemi bërë ke media aktive ku kemi pasur mundësi që ta prekim media në mënyrë të drejtë për drejtë, të prekim disa fusha të gazetarisë, jo vetëm televizionin, jo vetëm radion, por të prekim edhe ato çfarë ndodh përtej televizionit, përtej radios, siç është audio prodhimi, siç është regjia, siç është montazhi. Mm. Pastaj ne as zëndëm dhe një mundësi tjetër këtë vit që ne të merrim edhe me shkrim. Që do thotë është edhe media e shkruar, sepse ka shumë ka shumë individ të cilët mund janë shumë të aftë që të shkruajnë, ndërkohë që nuk kanë ato aftësi në të shprehur, ndërkohë që ka të tjerë që kanë aftësi shumë më janë të, të shprehur por që s'kan aftësi në të shkruar. Dhe kjo është edhe pasaj edhe e mundësia që na asdhën ke media aktive që ne të sprem gjithë këto talentet që pretendojnë se ne i kishim. Fillimë erdhmë me pretendime, ne Aha. pretendojmë që jemi të talentuar e pastaj këtu kemi kultivuar atë talent nëse e kemi pasur. E ja, kemi pasur. Edhe tani unë se, se për në talur pak edhe të dalur për këtë çështje e punësimit, ti je një histori suksesi jo vetëm se po diplomohu sot në në një praktik intensive, por por gjithashtu sepse ti uh, kur mbarove shkollën Unë nuk e kam barë uashkollë në koha, ja koma, unë jam në master. Ja koma në master, edhe ti ke njësur pun pa. full time uh, në një... Uh, gazetë në një gazetë, në një, do të thoshë, një institucion mediatik, siç është një gazete, gazetë shumë e mirë madje, që quhet Shëndet Plus, është gazetë unike në llojin e vet, sepse nuk merret me politikën apo me me krimin apo ku diun se çfarë tani me uh, façetë rozë, gosip etj. etj., por merret me shëndetin, njëra nga gjërat më të rëndësishme për jetën e njeriu. Pikërisht ky është edhe synimi i gazetesë Shëndet Plus që të kultivojë një kulturë shëndetësore tek shqiptarët, sepse ne pak vuajm për këtë gjë. Do ta them që media aktive për mua ka qenë një ogur shumë i mirë për të nisur punën, unë edhe pse kam studentë shumë mirë, nuk kam qen fare pozitiva, optimiste lidhur me të ardhmen time, dashj më tepër Gazetaria kam parë shumë larg nga vetja. Megjithatë kur besoj që kur ë nderon shumë një gjë ose kur lufton shumë një gjë, vjen një moment që ti e ke, ti e kap sepse në fundit askush nuk lind në media, askush nuk lind në televizion. Ti lufton për atë gjë dhe sigurisht ti do ta kesh nëse lufton midisa baza. Gazetaria Shndet Plus më dha një mundësi shumë të mirë, vetëm fal faktit besoj që ka qenë një plus shumë i madh për mua që u mbëra një praktik këtu. Më besua fakti që unë isha në media aktive e kisha referenca pozitive për këtë gjë dhe uh, më besoj një punë shumë të madhe, sepse nga zënsh shëndet plus realisht bëhet një punë shumë e madhe, është një përgjigje shumë e madhe. Ndryshe ja të shndot me krimin, ti mund të deformosh lajmin deri diku te krimi, mund të deformosh lajmin deri diku te politika. Po, në fakt një herë mosha është 47, një herë është 43, pasare 15. Jo, jo, shikoj, kjo është kjo është gjëja fundi, e fundit sepse ndodhin deformime të tipit që personi që bëri vetvrasje, ata e shpjegojnë hap pas hapi se çfarë ndodhi kur ai bëri vetvrasje. Domethënë, nuk kupton se si gazetari fillon dhe thotë ai filloi çau, mbylli derën, qoftë se ti ke qen aty duke par pse le të bën dhe me drason në fundi. Do të thonë shkojnë e deri në këtë pikë që nuk janë aspak këndshme. Është, aspa këns, është liri kreative ajo. Pikurisht. Ëh, uh, okay, në gazetën Shëndet Plus pastaj nuk e kemi këtë liri kreative, mm -hmm. mungon kreativitete deri deri në një pikë ka kreativitet, pastaj pas nuk mund të kemi. Sepse është rëndësishme që ju të jeni strict me atë që thot Mjeku. Po sepse ëh uh, pikurisht kjo <laughs> që është rëndësishme që ne të jemi strict në <shenëncishme laughs> atë që thot Mjeku, sepse shiko, Gazeta Shëndetsori ka një gjë ose gazeta jon sepse ne deri deri në qershor ishim gazeta vetëm Shëndetsori, ndërkohë që sot ka në treg edhe gazeta tjetër Shëndetsori. Çfarë e diferençon gazeten Shëndet ose çfarë punë bëjmë ne që na diferencon nga tjerët. Ne nuk merrim me përkthime. Uh, Interneti ofron mundësitë pafundme për shumë sëmundje dhe ne nuk kemi nevojë fare që të dalim në terren, nuk kemi nevojë fare që të pyesim mjekun. Po mund të bësh nga shtëpia po. Sigurisht, ka shumë gazeta që bëhen nga shtëpia, por ne nuk e bëjmë këtë gjë nga shtëpia. Ne përpiqemi që të jemi korrekt në këtë pikë dhe të shkojmë të flasim me mjekun. Ë uh, gjatë tjetër që kemi bërë është që kemi dhënë besim të gjithë mjekëve, jo vetëm mjekëve të mduveç, siç mund të jetë mentor Petrela që është ndër 100 më të mirët në botë, jo vetëm në Shqipëri, por për krapëtetrelës kemi vendosur dhe mjekta ambulancave dhe mjek për sa kohë që ne u kemi besuar atë po ju kemi besuar për sa kohë që ne çojmë familjarëtan tek atë mjek ata duhet thonë gjithashtu edhe fjalën e tyre gjithashtu edhe aty duhet të jepet mundësia që të shprehet se kjo është gazeta shëndet plus një ulizë mëdis lexuesit edhe ke, de... ke ke ke filluar të krijosh një një imazh më të qartë për shume një panoramë më të qartë se cila është gjendja e shëndetësisë në Shqipëri jo e ëm unë nuk dha, nuk dua ta përmend të, përmen të ngjana politike jo, më mirë po e them nga ana e ime si individ duke qenë se ka 6 muaj që e ndjek ka pashapi shëndetësin tek pak nga hëna nët premte jam terren ë është bërë shumë për shëndetësinë sigurisht sepse nuk mund të themi që shëndetësia ka mbetur në të njëjtën vend, pa marrë janë disa plagë të shëndetësisë që do tjenë të jenë sfida të çdo të çdo politiko të çdo ministrie që do ndrohet vit pas viti, është një, është korrupsioni e para sigurisht që është shumë i dukshëm, është shumë i prekshëm ash më tepër në shëndetësi njerëzit janë akoma më të ndjeshëm sepse e prekin vetë si institucion. ë mm. uh, ti dëgjon hallë nga më të ndryshme probleme nga më të ndryshme sepse ja ty je me njerëzit edhe ti e kupton që shëndetësia nuk është kaq e bukur sa thuohet. Ti shikon që ka njerëz që vuajn për medikamente, ti e shikon që ne në disa vende qesu te ash në rregull, por ka vende që skemi spitale, kemi ndërtesa po, por skemi spitale. Siç se si një po, spital po. që thuhet spital duhet të ketë aparaturë, ndërkohë mm. që në 86% të qendrave shëndetësore nuk ka një laborator ku ti mund të kryesh analizat, pa llogaritur më pas 90% të qendrave shëndetësore nuk kanë kushte për personat me aftësi të kufizuar, që do thotë nuk janë pufshir fare në Ministrinë e Shëndetësisë nuk i, nuk i mendon fare që edhe këta persona mund të shkojnë edhe të kërkojnë ndihmë shëndetësore. Shëndetësia sigurisht ka bër, do të vazhdojë të bëj, normalisht me atë buxhet sa kemi, madje do megjithëpërmënda mentor për në semifjalti uh, Denis e tha ne nuk mund të bëjmë mjeksi amerikane sepse ashtu buxhet kemi, uh, ne nuk mund të jemi amerikanë sepse buxheti që ka Shqipëria për shëndetësinë vlen sa një raketë Amerikës, kështu që ne mos pretendojmë më shumë se sa kemi mundësi për të bërë. E kuptoj. Mirë, ëm um, në punën tënde të si gazetare e re në në në gazetën Shëndet Plus, ëm um, që është edhe edhe një mundësi që ty të u dha ëm um, më njëherë madje pa mbaruar akoma pse më morën dikë për shembull se se punësimi rinor është çfarë na intereson sidomos në këtë orë ti si e ndjen uh, e ndjen se je një rast i veçantë një një rast si e fatit apo apo është kjo produkt i i diçka që ti bëre si duhet U mendoj që ne kemi një mentalitet të gabuar se puna nuk merret pa mik dhe puna nuk merret pa lek. Unë nuk besoj se isha rastësi e fatit, Tisa unë besoj. Për, për të absolutisht, bëndun. unë kam qenë në konkurrencë me një vajzë që kishte eksperiencë në dy uh, gazeta të tjera, nuk doja ta thoja këtë gjë, mm -hmm. por që uh, kur unë kam shkuar në këtë vend pune, isha kam kam hyrë në konkurs, në një konkurs shumë të ndërmëshëm dhe personat që unë kisha krahasën persona me eksperiencë, që kishin punuar dhe në le të më, ky është një biznes privat, kështu që s'kishte interes atje të. Kjo është ideja, do të thon, tu duat të 달 çu thuhet që puna s'u merret me mik dhe me lek jo një biznesi privat nuk i intereson që të marr jashtë më tren e vetëm punë për sa kohë më mirë e thiedhon më mirë t'i jap lekun edhe rrin në shtëpi se sa vjen edhe më prish punë dua mm -hmm. një person që punon mm -hmm. që ka vullnet dhe që mfund me produkt sepse lexuesi në fund fundit nuk do ta di seilat janë lidhje familjare se kush paguhet për këtë gazetë as nuk do t'i di. Kjo është do cil cilësinë. Cilës cilësin Oke okay, nga nga puna që ke bërë tani. ë e thij që bërim intervista shumë tëha me njerëz që përmendë mentor për Trellën etj etj etj. ë uh, Kene i moment dhe qanë, deri ta një, në këtoj që është moment dhe parë, dikoj përshumë që nuk priset të takojnë, për që e ke takuar, dikoj që e mendojnë në dryshe, për që të dolin dryshe nga, nga, nga personajës që kanë lidi me mixin që ti uh, i intervjiston javën basjave. Nfak nuk kam pritur që do të takoj shumë nga ata që i kam takuar, edhe nuk dua të diferencoj emra, por mua të gjithë mjekësia në përgjithësi ose të mjekët janë një kategori shumë e rëndësishme, një kategori uh, njerëzish që sigurisht kanë studiuar uh, dhe bën një punë heroike, dua të them. Dhe un mundi kishë atakuar në kushte të tjera thjesht nëse do isha smur dhe atëherë do të isha përballur me këto pengesat që përmend, ajo korrupsioni, jo rradhët jo e gjata të pafundme që janë, ndërsa sot un kam mundësi që të trokas nëpër dy mjekësh, nëpër mjek që uh, bisen, do të bëj një bisedë ndoshta edhe miqësore, me ta kur dikur me ndojë që nuk do ta kisha këtë mundësi, me personalitetet shumë të nësishme të mjekësis, për shumë intervismet fund e kam patur me Rubena Mojsiun, është një, një njëri shumë pozitif, ndoshta si paciente, nuk do kisha patur mundësi që të një atë antë të Rubenes, edhe me personalitetet nga në e, e politikës kam patur mundësi që të kohem, janë sigurisht të ndryshe. Doa thëmë një qka, ka persona që Siç e that ju, janë ndryshëti, mendon që janë ndryshëti, edhe kur i një janë krejt ndryshëti. Mund të duken shumë arrogante televizion sepse televizionit ai jep të luksin që ti tu hash e shikosh se si jam unë edhe Lorini, fakt nuk na e kam mësuar këtë në një një praktikë që kemi bërë me të dhe thaj kur dalish në televizion mendon Denisea që ti dhe s'has askush tjetër dhe kjo do të japi ti forcën që të vazhdosh. Tufin pastaj këto leksione që ne kemi markë media media aktive. Kjo është pastaj që në terrenin. Se ky e kam mësuar Lorini, a? Po, sepse ti kur dalish <laughs> televizion duhet duhet të kesh një vetbesim shumë të madh, një edhe kjo mua më ka dhënë shumë po mund si, edhe kur shkoj në punë, kur kanë dhënë kur jepën intervista më përpara, un pun radio kam humbur sepse rria e urt ose është ja është mm. kjo frika, ndërkohë që kur kam shkuar të kërkoj këtë punë, është idea që shikoj atë sy, bëj këtë gjë, veden. bëj këtë gjë sigurisht sepse ja leksioni okay. që ne i kishim marrë. Donë të them, kjo është një këshillë që ti mund ta japësh për ata që shkojnë për intervista, punë, që projektoje veten, shko me me vetbesim, tregou po themi ë uh, që ke një lloj uh, po mos padon fjala tani, por që që uh, Kurajon, ke atë ke vetbesimin kësh fjala që ti beson aftësitë tua, mm -hmm. kjo është ideja. Nuk mund të shkosh dhe mendon kështu si uh, ku duhet tani? Super. Për fat, kjo është, mar, është edhe një mar. e thënë është thethësh, por që ne patëm fatin e madh. S'u pat fatin e madh tim të media aktive për ta për ta për ta mësuar këtë gjë, për ta kaluar këtë gjë, sepse sigurisht nuk do të isha futur në botën e medias nëse un nuk di të kisha mundsinë që të isha me diaktive, e them me bindje këtë oh, gjë. Dhe e them pa as edhe një lloj nuk e them për kortezi. Joj. E them thjesht për sepse kështu është. Un kjo Denis ishte edhe paraqajtues huaj. Faleminderit. Okej. Denis u falenderoj shumë. E di që je duke shkuar nga media në media, zotali ja. i ke hyrë sa i bonda, do do të takojmë pak më vonë kur të vish për të për të ceremoninë e diplomimit që do ndodhë këtu. Do të ftojmë ish dashurën mbas pak, do të kemi dy vajza të tjera që janë duke pritur për jashtë, Sonila dhe Antonela janë të dyja këtu, dhe do të flasim edhe për to. Gjithashtu, histori suksesi e mikeshat të tua gjithashtu. Sigurisht. Mirë, me Soninën dhe Antonelën mbas pak këtu në orën e punës. Kthehemi mbas pak. Klubi i mëngjesit në Club eFem dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafon. Kot festa, kemi një të ftuar, Erin. Ja dhe Ana, gati për sulm. Por më parë le të dëgjojmë çdo ton shoqet. <laughs> sa mirë që shoqët kanë telefona smartphone. Do të jenë festa të më dha, sepse me Vodafone, të gjithë më të kenë një smartphone. Si asje herë më parë, vetëm nga Vodafone, deri në 60% ullje për 7.000 telefona smartphone e tableta, si dhe 500 megabaj durat me Vodafone Bazar. Ju mërpresi me majgjine festave, ekskluzivisht në dyqanet Vodafone. Gëzuar. Vodafone, power to you. Kur dishhet ndeshjen dhe figura të ngrin. Ti bën çdo gjë që ta shohësh aty jashtë. Ku ti sheh ndeshin nga afër e gjën veten anë në anën e gabuar të tifozëve. Kur je anë në anën e gabuar të tifozëve, merrsi dhurat një përkthëllje fizike. Kur përkthëllesh fizikisht, humb një dhëmb. Kur të humbësh një dhëmb, humb edhe takimin me brisin. Kur humb brisin, detyrohesh të takosh një dentist, që së ku ek e par. Mjaft me vojë zgjid Nabcom, paketat e Digitalb duke filluar nga 807 lekë. Raportohet se janë mbyllur të gjitha rrugët për shkak të rreshjeve të borës. Të nderuar dëgjues, ndërpresim programet tona për një ngjarje sensacionale. Do të lidhemi direkt me polin e veriuit dhe vetplakun e vitit të ri.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 Oh oh po po në Jambo, mos i nuk e quajmë ndjorball, sigurisht në Jambo. Erfët dhe fëmijët nuk mund të mungonin nga kjo botë magjike që të dhuron Jambo. Oh, ponzitoi para ti. Oh oh oh, gëzuar festat. Gëzuar! Makina jon nuk është thjesht një makinë, është shumë më tepër. Është pushime me familjen. Takimi i parmë dashurinë e jetës, mjet i domosdoshëm për punën tonë, cili do të jetë kuptimi që mbart për secilin prej ne. Të gjithë kujdesemi për të me SGS, sepse vetëm te SGS makina jon kontrollohet në çdo detaj nga teknik me eksperiencë me ndihmën e teknologjisë bashkohore. Jo thjesht sepse kështu kërkon ligji, por mbi të gjitha për të qenë sa më i sigurt në çdo rrugë që merr. SGS Automotiva Albania, kontrolli teknik i automjeteve.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 teeth gray goose tripping in the bathroom blood stains all counts stretching the hotel room we don't care we're driving catalex in our dream but everybody's like crystal may back diamonds on your timepiece jet planes iron's tigers on a gold leash we don't care we are caught up in your love affair and we'll never be royal royal oh, yeah. crave a different kind of buzz Let me be your ruler Ruler You can call me Queen Bee hey, And baby I'll, I'll rule. rule I'll rule Let me live that fantasy My friends in the aisle have cracked the code We count our dollars on the train to the party Every one whom knows us know the we find with this we didn't come from money groovy songs like old teeth gray goose tripping in the vacuum blood stains ball gowns trash in the hotel from we don't care We're driving Cadillac in our dream but everybody's like Christa may back diamonds on your timepiece jet planes iron tigers on a gold leash we don't care We are caught up in your love affair and we'll never be royal Oh yo It's a one and our love the kind of love's just ain't for us We crave a different kind of buzz let me be Dhe tani Ai ai ai e dini se dini se dhe tani ai dini se me jerin në klubin e mëjesit. So Independent ka listuar një numër shumë të madh gjëra që mund të kemi planuar si fakte, por që nuk janë gjë tjetër veçse mite të planuara që duhen rrzuar. Ja disa prej tyre. Demat e uren të kushen, në fakt, demat janë të verbër nda i gjyrave, ata reagojnë nda i lëvizjeve të shamisë luftutarit të demave të cilot e perceptojnë si një rezik. Napoleoni ishte i shkurëtër, kjo është një përral, a i ishte 1,7 cm prambi gjatësin mes atare të francesve të asaj kohe. Banane të rritën në pemë, në fakt, ato rritën në shkurë e gjigande që njajnë me pemën, Lakuricët janë të verber, ata jo vetëm që mund të shohin, por përdorin dhe lokalizimin e tingujve. Einsteini ishte mbetës në matematikë, jo, a i thjesht nuk aloj provimin e pranimit, por mbete ishtë këllqyre në matematikë. Ne kemi 5 shisa, në fakt ne kemi 20 të tila, ku përfshien dhe ekulibri, dhimbja, lëvizja, uria, etja e të tjerë. Vatrat e gjuhës. Në të vërtetë nuk ka sektor të ndryshëm për çdo shije, e ashtët e hidhur, e kripur apo e ëmbël. Shijet ndihen nga gjuhaja në tërësim. Peshkaqenët nuk preken nga kanceri. Oh po, ata mund të vuajnë nga kanceri, veçanërisht nga kanceri i lëkurës. This is Club FM. 100.4. What I've got, we will we die on the spot? Too soon to say, what's your name anyway? You make me, make moves. I see you, you know I see you. A breakthrough to get to you. It's so true, it's so true. I. for us to see this through line and lost the justifying all the people fall upon the beat and get behind me i want to to myself can we take this somewhere else my heart is open looking just to pick up the shine if they <laughs> make me make moves i see you you know I see you, I'll break through to get to you, it's so true, it's so true, I see you, I know that I see you, and you know that it's done, there's a thing for us to see this through, Tessie the center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Oke, okay, mirëse vini rikthyrë që të gjithë miqtë dashur këtu në orën e punës. Un kam kënaqësinë veçantëni që pres të mirpres për herë të parë në studion ton Antoneta Kochin. Falem, përshëndetje të gjitha. Përshëndetje ty Antoneta Savičić. 20. 20, shkëlqyeshëm. Ëh uh, dhe që tani e pjesë e një organizate ku ke një kontribut, je pjesë e një ekipi, po bën diçka shumë të bukur, do të pyesim detajet më vonë. Ëh uh, e gjithashtu Sonila Biva që rikthehet këtu me ne. Nga... Përshëndetje të gjithë dëgjuesve dhe dë shikuesve. Ti je nga ëh uh... Sezoni i par i i I medias, i medias aktive dhe praktikës intensive, e megjithatë që e ke, na këndimuar edhe në sezonin e dytë, mm -hmm. dhe jep pjesë një organizatare rinore që quhet mjaft dhe shumë e njohur për një projekt specifik uh, që quhet Un votoj. Mm -hmm. Tani na tregon pak Sunila se çfarë bën ti uh, në kuadër të Un votoj. ë Siç e thash, Un votoj nga vetë emri duket që është ka lidhje me me pjesën e e informimit publik. Ne çdo dit jemi uh, një staf, stafi mjaft i madh të tuajm dhe shkojm çdo dit në në parlament, atje bëjm monitorimin e komisioneve të ligjeve. Uh, Monitorojm më tepër nga ana teknike, çfarë ndodh atje, cilësinë e debatit, uh, ligjet dhe projektligjet që votohen votojm gjithashtu ndjekim edhe parlamentin çdo ditë, çfarë ndodh në parlament. Dhe gjitha këto më pas bëhen publike në raportet që ne nxjerrim çdo ditë tek faqja e uebit u botët. Sigurisht nëse ligji miratohet me kurën e nevojshme ose jo, gjërat që kanë bën nga ana teknike, por që në fund fare kur bëhet ky raporti shikon se sa këto gjëra ndikojnë dhe se si e vlersojnë huaj të pjesë të këtij paraqitje të qeverisë shqiptare parlamentit në veçantëri megjithse ne merremi me këtë pjesë. Kur e mbaroi shkolën ti? un ka mbaruar vitin e tretë punë sociale. Punë sociale. Ëh aktualisht jam në master komunikim për ndryshim social po tek shëndeta sociale. Do të thotë që ja, një situasjë, në një, si thua, në në një të situatë si si edhe Denisa që ishte pak më parë këtu me ne, ende ende pa mbaruar shkollën ti e gjen veten në një marrëdhënie pune. Uh -huh. Domethënë po zhvillon, ke filluar tani më karrierën tënde. Si pjesë e shoqërisë civile, si pjesë e e un votoj dhe ka ardhur si si si një investim që un kam bërë më të them në tre vitet të shkollës, pasi Në tre vite kam qenë deri diku tham aktivë për sa i përket pjesës së, së trajnimeve, marrë pjesë në organizata, ëh dhe mendoj se kjo punë dhe kjo ofertë më erdhi nuk ka ardhur krejtë rastisht, sepse kisha kohë që isha pjesë në lëvizje mjaft si si vullnetare, pjesë në aktivitetet që ajo bënte, ndoshta u spikata dhe më pas më ofruan këtë që të mira pjesë në projektin Unvotoi, por gjithashtu duke u bërë pjesë të projekteve të tjera që organizata ka. Por duhet të ishin që ëh uh në në në orën e punës ne duam që të ofrojmë edhe edhe ndonjë këshillë dhe informacion për shkakun për të rinj që na dëgjojnë që mund të kenë mund të kenë këtë sensin e po themi pesimizmit për sa i përket gjetjes së një vendi pune. Në fakt gjëra të tëra i djem çdo ditë vetëm me miqtë mi që është shumë e vështirë të gjejsh një vend pune, sa so duhet të kesh një mik e e serioze gjëra të tëra. Nuk them që nuk janë vërteta. Uh, personalisht tek unë kjo gjë nuk ka ekzistuar. Uh, ajo çka mund të them se më kanë ndihmuar shumë ka qen thjesht kurajo dhe dhe vullneti për të marr pjesë. Kam filluar që në vit parë me një konferencë të vogël ku isha, aty fillova të krijoj një rrjet njerëjsh, disa njerëz që mund të ndihmonin, një trajnim diku tjetër, një eksperiencë pune si vullnetarë diku tjetër dhe në fund fare, në fund vitit tretë, kur më duhet bëja një CV e gjesi vijnë time me një sër punësh si vullnetare dhe me një sër trajnimesh që edhe vetu habitan fakt. Timën që këto sa, domethënë, mund të ndihmojnë dhe dhe, dhe trajnimet ndihmojnë. Të ndihmojnë sepse uh, është vetëm jam mundsi se uh, ti shkon dhe uh, dërgon një CV si dhe të pyesin a ke punë në fakt as kusht a ke punuar as kusht mm -hmm. nuk nuk të nuk diska të ofron diçka të ditë sepse dihet që s'ke punuar se gjatë 3 viteve ke studiuar. Pamash edhe kë përpjekja tjetër që ti mund të bësh që ti arrish diçka dhe janë eksperjenca shumë mira. Paktën flas në rastin tim më kanë vlerëtuar. Shumë mirë. Po ti Antoneta, ë, um, ti ti po vë studion? Për matematikë, për matematikë. Në vitin 3. Dhe akoma në vitin 3. Po. Pastaj dëshirojnë që të shkosh në Gjermani për një master, uh, me shpresë. Me sa kuptova. Po. M'trego pak për organizatën tek e cila ti je përfshirë qysh tani. Po, organizata quhet AISEM. Ka qëllim që informoj të informojë trin shqiptar më shumë rreth Evropës, të mirat, por jo vetëm, të ndihmon AISEA ja nëse antarsohesh të të marrësh pjesë në projekte të ndryshme jo vetëm Shqipri, në Shqipëri, por në vende europiane me të cilat ne kemi partneritet. Në fakt ne tani sa i kemi hapur organizatën, uh, nuk ka... e themi që kjo është ky është ky është një organizatë juvet si të rinj një po, kemi hapur. Po. Nuk është ti ti shkove në një organizat ekzistuese dhe u Antarsova. Ati? Në fakt un kam qenë në një organizat tjetër u Antarsova dhe uh, me pjesën me pjesëtarët që tani kemi organizatën, jemi një orat atje. Ata janë njerëz me shumë eksperiencë, kanë qenë në bordin e organizatës ku un isha pjesë dhe më pas vendosëm që të hap, hapim vet një të re ku t i bënim gjërat ashtu siç ne mendonim që ishte më mirë, sepse mendonim që disa gjëra nuk ishin ashtu siç duheta atje. Kështu që thamë më mirë e bëjmë një hap më tepër. Është shumë e vështirë normalisht, sepse kur hap diçka të re është shumë e vështirë të bindësh të tjerët që jemi serioz. Por me ndihmën e to disa miqshve tuaj, sidomos të një miku ton anglez, i cili po na ndihmon shumë duke bërë artikuj edhe për organizatën tonë por edhe për Shqipërinë, pasi ai e don shumë Shqipërinë dhe përpiqet që të Flasë shumë për të Dhe përpishemi që të fillojme Me një erë me projektet sa më shpejt E ja kuptoj um, Po si e gjenë vetën të në këtë mardën e të reqë është jashtë shkollore Po themin Dhe, man, dhe të një dhe tyra jote ka qënë Ose puna jote ka qënë shkolla a, Studimet, notat, provimet et tjere, et tjere, et tjere. Dhe të një akoma ere 20 vjeqë zakonisht universiteti mbaron rreth moshës 22, 23. Ti e gjen mbeten masterin. Bashme, eh, bashme <laughs> masterin, uh, në atë moshë dhe pastaj fillon edhe perspektivat e punës e tjera e tjera. Ë uh, ka shumë njerëz, për shembull që janë 24, 25, 26, 27 vjeç që uh, e kalojnë kohën, do të themi, bareve, jo, jo me dëshirë, jo me dëshirë, nuk do të paraqijoj, por mm -hmm. për mungesë të një vendi pune. Ë uh, ti sintiers, po i bën të dyja paralelisht. Edhe edhe Futesh në një ambjent punë, e kjo pjojt i blende për ty për sonila, por edhe, edhe shkolla paralelisht e ndihmojnë, njëra tjetrën apo e pengojnë njëra tjetrën uh, puna dhe shkolla. Në fakt edhe ndihmojnë dhe pengojnë, por më shumë e ndihmojnë, sepse mm -hmm. pjesa e pengimit po flasni për pengimin është pjesa e kohës që të merra mm -hmm. pa kondoshta. Është kohë fizike, po, që. por të ndihmon më shumë, pasi kjo uh, tipe eksperiencë personale të ndihmon të, të të kesh eksperiencë eksperiencën e punës, pasi në shkollë mësojmë, po vetëm bëjmë gjëra, uh, lexojmë libra dhe nuk e kemi uh, eksperiencën e jetës së punës. Edhe uh, më pj marrësi pjesë në këtë organizat, un kam kuptuar se si është kesh kolegë, si është punoshme një arcaktuar, si është të, të duhet që të qoë është nështë më erë, të nështë më ere, të rrishë nështë të me koë, më të gjaturë në punë, por dhe gjërat të ti tipit, por gjitha shumë ka ndimuar dhe që unë më shohë vetëm jetën ti me vetëm të përqëndruar të e këshkolla i me lidur me matematikën, unë mund bë dhe gjërat tjera, të uh, të të të të të të të të të të të të të mund të edhe të, më ka informuar gjithashtu edhe për pjesën e studimit jashtë, pasin që fëse o nuk të kisha marrë pjesë në këtë organizatës, shë sigur të uh, që ndosha nuk të kisha formuar ka shmirë redhë projekteve që mund të, që të ndihmon që të shkosh jashtë okay. me studime por jo vetëm, ë mm. uh, pasi në, për, në organizat shef. po, bëjmë edhe trajnime të ndryshme mm. uh, që zgjatin një javë ose ndoshta pak më shumë dhe në përgjithësi trajnimet që ofrojnë uh, falas, të gjitha shërbimet, është vetëm një fije vogël dhe shumë mirë që ti shkosh në këto trajnime po në Evropën dhe pa paguar gjë. Gjithashtu je edhe shumë i ri, njihesh me kultura të reja, kështu që ka shumë gjëra uh, të mira të përfshira atë ndarë. Po kuptoj kjo. Mbledh dot ti zënë gjë tjetër ë më je fusha e studimit është specifike, me oh. shkencë uh, natyrore, si, si matematika. ë uh, ndërkohë që ti tani po fillon të orientohesh përsa për sa i përket punës në veprimtaritë shoqërisë civile. Ku i shikon veten? ë uh, në të ardhmen. E shikon veten sepse njeriu ndron punë ndonjëherë don që ne në të ardhmen të ndrojmë profesion, jo vetëm punën. Punën mund të ndrojmë 60 herë, por mund të ndrojmë profesion deri në 6 herë gjatë jetës sonë ë e sigon ti këtë si një mundësi për ty a do të vallë që Antoneta të mos ta aplikojë matematikën për sa i përket punës për të orientuar në shoqërinë civile dhe të bëjë një karrierë në këtë drejtim në fakt ka shumë gjasa Uh -huh. por jo vetëm sepse kam një orientim rreth shoqërisë civile, por uh, në fakt edhe tek pjesa e medias. Por shumë un futa tek media aktive pasi mendova që ishte një mundësi e mirë për uh, për të ndihmuar të informoj më shumë rreth botës televizionit. Dhe në fakt kam qenë shumë e fiksuar pas kësaj pjesës që kam pasdashur shumë pjesë. Shpresoj të, të, të ketë vlerëtuar uh, praktika intensive. Uh, po, ka vlerëtuar shumë. Uh, ë uh, më ka uh, ndihmuar të të jem pasi të jemi më ë të saktë kur përpara i se thiii pasion dhe e shikojnë në televizion dukej shumë e thjesht, por kur vjen dhe e provon konkretisht ndryshon komplet mendim pasi duhet e shikojnë që është më me përgjegjësi. Ja si ndih, tani tani je në një transmetim live i pari i jetën tënde. Ëh dhe duhet të them që nëse në jetën e përditshme jam një person që flas çaj gjithkohës edhe nuk e kam problem, këtu po e gjej ndoshta veten ndonjëherë dhe jo komfort, por jo sepse nuk më pëlqen, por sepse ndoshta shërapar dhe normalisht ka pak emocione apo. Lejon të them një gjë. E para punosi duke por shkon shumë mirë. Intervisa dhe ata që nga të gjojnë e din Edhe ata që nga shojnë e kuptojnë Që ti e shumë rrishëm dhe shumë rrhat uh, Unë kam pasur njërës për balë Duk e njësën nga unë vetë Kur kam qënë në fillim fare Po them në i transmitim live Që më vinde për të qarë <laughs> Ose kam pasur njërës për shumën që, që uh, Nuk dinë se qatë bëjnë me duar Avo që nervozojnë dhe fillonjë për dasin të haulin pa e kuptuar, në njëherë kusht se thon ja, më ja bëjmë këtë, bëjmë këtë, bëjmë këtë, bëjmë këtë, edhe si mënyrë për të shkarkuar nervat. Ëm uh, e kanë pasur njerëz që që ë uh, ngrihen, emocionohen shumë, mezi u del zëri, edhe pse në jetën politike janë njerëz shumë eloquent, artikuluar, e, me mendime, me humorin e të tjerë e të tjerë, kur vinë në një, një transmetim live pasoj gjëra si kur ndryshojnë. Ty të ka vlerëtur uh, praktika intensive sepse un ti nuk po shfaq jashtë asnjë nga këto. Po. Jemi më dhe më familiarizuar në si okay, si, um, dhe me ambientin këtu, kështu që. Po, po. Kamon si ndihesh rehat? Po, ndiem si në shtëpinë time. Okej, shkëlqyeshëm. Ëm, edhe unë më shëra fjalë. Ëh, uh, për ty vlen ndonjëta gjë? Uh, Sigurisht që tek skencat sociale, kështu që kjo është. Unë ndërsa po brenda rrugës time mm -hmm. domethën, më, më ndihmon ndonjësisht puna në organizat ashtu si dhe shkolla janë ecën paralel me njëra tjetrën pasi puna sociale vet ka të bëjë edhe një pjesë të saj edhe me punën në në organizatë. Shpeshherë edhe shkolla ndiej vetën shumë të abduatuar me ndryshimet që ndodhin për shembull çiap dhe kjo kjo që më, më vlen dhe më bën diet mirë. Duhet të ishin që, që ti ke praktik punën, po, duhet të ishin po. që ti shpesh mund të shkon në Kuvendin e Shqipërisë rregullisht për të mbajtur shënime për të mbajtur të përditësuar me ndryshimet që ndodhin tjë, me ligjet, po, e po, po. di pak a shumë. Kush është kryetari komisionit të ekonomisë? ë është rënë pra. Ah, ka kaloj testin. Pavarësisht se nuk është se ndjek shumë atë komision, po gjithsesi. Cili është komisioni që ndjek më shumë? Më tepër un kam ndjekur shëndetësinë dhe veprimtarinë prodhuese. Ah, oh, okay. Shëndetsinë dhe C... unë them vetëm shëndetsinë, nga që na është bërë tani si rutinë punë, po shëndetësia dhe çështja sociale dhe veprimtaria prodhuese dhe tregtia. Po, kështu që ti ke gjëra për të ndarë me Denisën për shkak. Po, po, edhe shpërpo po, po flisnim për për këtë pjesën. Ëh, uh do -huh. uh, të, të plus diçka. Duke filluar punën herët, duke duke u angazhuar në një në një punë të rregullt për po të pohemi uh, që paguan por përveç kësaj, uh, kërkon përgjegjësi, kërkon pa. orar, kërkon uh, kërkon punë fundi fundit edhe uh, e di që zjat, am I not the experience? Duhet të pyes, duke qenë që e di që shumica e organizatorëve tuaj janë të rinj. Po. ë uh, është më moshë. Ju mungon për shembull po themi ndoshta një dorë, ë, uh, pak më një një dorë ose përvojë 40 vjeçare apo 50 vjeçare je, një një zonjë apo një zotëri domethënë me, me moshë me me ashtu. Apo është është më më Pozem uh, më bukur, ndoshta edhe se nji si njëri tjetrin që jeni jeni paka shumë të gjithë uh, një brez. Në faktun se kanë provuar këtë pjesën e të punuarit me persona që janë shumë më të mndhen mësh se sa unë dhe drejtuesi na e kemi do. e kemi të ri pjesë të grupit të stafit dhe nuk nuk e ditëm të them të të bëjë një krahasim, por aktualisht në masterin që unë djeg kam shumë persona që janë pjesë në organizat dhe janë moshë prindërorëve të mi dhe shikoj atë ndoshta ndryshimin që ka frymën. Shpesher jemi më tolerant me njëri tjetrin. Kush është më tolerant? Të rinjtë, të rinjtë me tolerancë. Me tolerancë, me tolerancë, me, me, me tolerancë. Mm. Paktën kjo e mendoj, ndoshta edhe është paraqjudgment ah, nga ana ime. E kuptoj. Atëherë, nga një pyetje, po më thuaj, uh, un në fakt dije ato asatosin tuaj për sa i përket uh, kritikave që bëhen të ri vejë jo, ju, ju rinin kafe ju jo nuk punoni. Donjherë jua dhe komunikimi ka të bëjë shumë. Qoftë ti thua një triu që ti nuk ditën bësh asgjë, aty ajo çfarë do të thieli pasojë më pas ajo do të thjet që nuk do bëj asgjë. Kështu që le të mund unë dë, dë të dëshërtoj të mesazh, le të mundojmë të rregullojmë pak gjuhën dhe komunikimin se ndoshta është çelësi për, për këtë këtë pra të filluar të përndryshuar diçka tek të rit. Ne besojmë që që që qasja duhet të jetë inkurajimi. Inkurajimi. Jo, jo, si thua shkelje me këmbë dhe edhe akuza apo Në faktë jam e gjithë të mendim Se kjo është e pyet, dodi që sonila doli vetat jem Kur thuën pra për të rindë, që janë të pa amftë, janë të pa zotë, janë të për tanës, janë të pa informuar, janë të pa interesuar E njësër pa pa pa pa pa pa pa pa pa Të tjera është për... Uh, Vendos si, si... një mur, mendoj unë At çdo natë moment të i vendos një mur dhe është si puna e atij fëmijës që ti nëse e rrit gjithmonë me atë dend që shikojtë ti nuk din të bësh asgjë, oh, atëherë ai s'mund të bësh, s'mund të bësh atë, atëherë ai çfarë do bëj asgjë sepse është mësuar me atë dend që okay, unë nuk dua të bëj diçka të tillë. Mendoj se si inkurajimi dhe gjuha, mënyra se si i drejtohesh ka të bëjë shumë ne kryesisht komunikim, jo vetëm në këtë drejtim, por edhe në aspekte tjera lëm shumë për dëshëruar duke përfshirë këtë agresivitetin apo mënyrën se si i shprehim gjërat. Dhe në këtë aspekt kjo gjë do, do të ndikoj sigurisht. Mm -hmm. Kështu mm -hmm. që më ndoj Le të fillojmë pak nga pak te ky hapi. Le të fillojmë pak të përmirësojmë gjuhën e komunikimit, se ndoshta do kemi një rëdhojë më pozitive për sa i përket uh, uh, të rive angazhime të tyra. Andrea, ta cilën e shpjegoj. Po, duke marr pjesë në organizata ndryshme siç e thash dhe më parë, kam vënë re që janë të shumë trind, madje janë më mira, mund të them, që mundohen, përpiqen shumë të bëjnë diçka. Mos ti shtyn, ta shtyn kohën në për kafe, duke mos bërë asgjë, ata mundohen të antarson dhe të bëjnë të ndihmojnë projektet e bëra, uh, pasi e kanë kuptuar që që të ndënjujnë në kafe nuk si edhe asë një përfitim. A si ka ndënjë një farkoha në kafe? Po, po, por ka një problem. Ka vërre që shumë prej të rinve, shpesh ndijen edhe të frustuar nga familjet e tyre, pasi shpesh e rrithon që shikose po mbet kohë në kotë. Mm. Ndërko ke... që mu në bënin sfarë? mund të bënin e sigurt të, të shkoinin në kafe dhe kjo duket qartas që është një drejtim ka i kafeve. Mund të si pirësh kafe deri tani. Po, dhe, ato i kishin dashur para pa. kot, ndërkohë që në të vërtetë ne me të vërtetë nuk paguhemi, por uh, kemi diçka, fitojmë eksperiencë që mm -hmm. nuk uh, mjaftojnë gjithë paratë botës. Edhe puna vullnetare është punë në fakt. Po. Është punë, po familjet e kanë këtë fiksimin që uh, kur punon, nuk quhet punë nëse ti nuk merr një pagë dhe e. në fakt kjo gjë më ka ndodhur dhe mua shumë shpesh në për eksperimentat që më shpeshish vllai im Talle me mua dhe me shaka më thoshte, "Wow, uri më fitove sërish një certifikat tjetër." <laughs> tjetër certifikat për ty. <laughs> tjetër certifikat për ty. Po tani që ti e punësohesh atë vllai. Tani nuk thot asgjë, vllai është në fund. Vllai është i vogël, është 15 vjeç, po gjithsesi. Megjithatë ti mund të thosh. Të... Të... <laughs> <laughs> <laughs> pare, pare numëroja në një grup. Kur marrësh rrogën trëgoje an çka sho. Po ja ç'a vjen nga nga puna vullnetare. Mirë, Gosa faleminderit shumë. Faleminderit. Antonela Koçi, më e vogël, asuni Viva. Falemnderit uh, për pismarin tuaj këtu në klubin e mëjesit në orën e punës. Media aktive në fakt diçka të fundit më ka oh. shërbyer shumë sepse un jam dëgjuar një radio, një stacioni online mm -hmm. dhe më ka shërbyer zakonisht shumë aty. Cila është adresa e radiostacionit? Radio stacioni online në Facebook, gjithashtu edhe në mund ta kërkoni edhe në web. Është një radio rinore. Një uh, rinore, por që presim që të shpejtet jetë edhe on air. Okej, okay, shkëcjë në FM. Po, po. A, shtu, të nga mëjë konkurenca <gjështë> Këtëmi më një pas pak, këtëmi më, më gjithëm I nejemi qëtëmonë miqë edhe E dhe atë shumë atë atë, atë i kemi, kemi shumë miqë um, Do të këtëmi më pas pak me të fundit Për uh, ditën e sotme në orën e punës Antoneta dhe Sonila, falimin derit Falimin të gjithëm më gjithëm Në Klab FM dhe Klab TV Mundësuar nga Vodafone Boom, boom, boom, boom, boom, boom Like a crest of hidden gold shimmered in the depths below we are we are the treasures that they hide like the sun is set as the night burst through the darkened sky we are we are soldiers of the light and we will go go oh -oh -oh -oh -oh. Tonight oh you and i were soldiers of light sta 9:55 minuta më dashur. Oh, Koa ikën si pak ufutur, po ja ku jemi sërish në fund të programit. Unë dua t'ju falenderoj shumë për punën, kolegte mi këtu në studio, Altin Sulaj, Olta Rekha, të skuara ieri që nuk është këtu dhe faleminderit për punën e palodhur edhe Lorin Terezit, regjisorit ton këtu, në profesorit tonë, në klubin të e mëngjesit edhe etj etj. Profesori e profesorit Fajzave që ishin këtu, që do të vinë ta marrin, të marrin diplomat e, e certifikatë të plotësimit të praktikës intensive, që shkojnë shumë mirë këtë vit. Mirë, kërkojnë njerëzit informacion kur do të bëhet prapë, do të bëhet prapë në pranverën e vitit që vjen që nuk është larg, nuk është larg, është thjesht mbas këtij mbas këtij cepi. Po rrotullohesh mbas ditorit, fillon një aran pop pop pop mbas laptopit do të nisim atje. Mirë, ikim? Jo, nuk do ikem. Okej, okay, nuk do ikim kemi të ikim atë. Të dy fituesit të fundit për të dhënë pasi mm. kemi pas punë të tjera për të bërë, mm. kanë gjetur zërin misterioz që është Ilir Meta. Saktë. E ka gjetur Artioni fiton një set me foto nga Art Center bëti, Tirana. Absolutisht që nuk ka asnjë shqetësim për uh, cilindo që shkel ligjin dhe që bën korrupsion. Okej, okay, kush bën korrupsion shkon në burg. Dhe për këngën e ditës ka qenë Violeta fiton një lule nga bota e luleve. Faleminderit uh, Olta Reku. Ju lutem. Atëherë, si, shancimi i fundit për t'ju folur me dashur për sa kur takohemi një herë tjetër bashk këtu në Club FM dhe në Club TV do të jetë fillimi i maratonës së Klaj, dytë të klubit. Kështu që mos harroni, gjatë kësaj fundjavë bëjeni qerat gati, lotra libra, rroba për fëmijët që kanë nevojë për të uar gëzim te këto familje, te këta Mi të veqit tani në fesat të fund vitit Si dhe një gjitha do të jemi këtu 28 orë rjesht ju presim Tek Hotel Rognar Mun Boulevardin dëshmor të komit jemi në katë par James Blond do të vitani me When I Find Love Again Hey yo -oh, Where can I go When all the roads I take They never leave me home Hey yo -oh, I miss you so